Bona tarda. Començaríem aquest ple extraordinari, sessió extraordinària, que es realitza el 2 de setembre de 2014, a les 18 hores 30 minuts, per fer aquesta comissió especial de relació entre el Síndic Municipal de Greuges i l'Ajuntament de Figueres. Sabeu que un cop l'any el Síndic Municipal de Greuges dona compte de la memòria de les activitats efectuades durant l'any anterior i és perceptiva aquesta comissió prèvia a a l'aprovació per ple per donar-se per assabentat d'aquest informe del, del síndic municipal de Greuges senyor Eduard Puig síndic municipal de Greuges encara <laughs> en funcions permanentment en funcions si vol explicar-nos plau? bé, gràcies senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors en el transcurs de l'any 2013 que és el que ara, la memòria del qual estic presentant ara davant de vostès s'ha mantingut l'activitat del síndic de Greuges encara que com dèiem ara amb l'alcaldessa en funcions però s'ha mantingut d'una manera constant i molt similar a anys anteriors variant únicament a l'alça les actuacions derivades de la crisi econòmica i social que patim on l'any passat, si recordaran vostès també ja, ja en vaig parlar que han notat un increment molt gran i que han passat de l'escàs 3% que representaven els anys 2007-2008 a un 28 i escaig per cent d'aquest any d'intervencions en aquest aspecte més endavant en parlarem en quant a visites al síndic atès aquest any 2013 sempre em refereixo al 2013 evidentment unes 200 visites moltes, quasi totes prèviament concertades, sigui per telèfon per correu i sobretot per correu electrònic cada cop més sobre temes molt variats tributs, taxes, serveis socials concessions d'epidemis, etc i aquestes visites han donat lloc a l'obertura de 69 expedients. Són aquelles visites que promouen una queixa, aleshores la queixa creu el síndic que té suficient entitat per obrir un expedient, tirar-ho endavant i llavors recamar, recabar informació de les diferents àrees de, de, del nostre ajuntament. També, a part d'aquests 69 expedients, s'han obert 36, lo que en diem consultes o intervencions, són aquelles queixes que a priori no, no tenen l'aspecte de ser massa complicades, sinó que sembla que es poden resoldre amb una simple mediació o una simple intervenció o un simple posar en contacte les persones afectades. Des de l'oficina també s'han donat informacions, una cinquantena de vegades, informacions de ciutadans que venen que no saben ben bé on s'han de dirigir per un determinat aspecte o una determinada queixa o bé eh, perquè reben una, un escrit de l'administració, de l'Ajuntament en aquest cas, i no el saben interpretar i no perquè siguin tontos sinó perquè són difícils d'interpretar moltes vegades relació amb els tècnics i els polítics de la casa han estat doncs molt bones i d'això jo estic molt content perquè a diferència d'alguns altres síndics de Catalunya, no tots aquí la col·laboració sempre ha estat molt bona i sempre se m'han donat les explicacions i les contestacions que jo he demanat i en alguns casos sé sí que hi he estat una mica empipador i tot per la qual ara aprofito el per demanar-ne perdó Resumint, des de l'oficina del síndic, doncs, en el 2013 s'ha continuat mantenint la normalitat, la qual demostra doncs que és, és una institució, la del síndic, síndica, que és útil i que fora una llàstima que es perdés eh, a Figueres. Pel que fa per la distribució de les àrees, dels 69 expedients i 36 consultes o assessoraments oberts, es distribueixen de la següent manera. Àrea d'administració general, o sigui, llicències, taxes i tributs, reclamacions patrimonials, un 19% de les reclamacions. Àrea que en diem del territori, sigui, qualitat ambiental, urbanisme, circulació i aparcaments, seguretat ciutadana, via pública, etc. Un 44%, tradicionalment sempre són les queixes més elevades que té el síndic, aquestes referència a l'àrea del territori. Àrea de serveis de les persones, que és el que us deia, el que els deia fa un moment que hem passat del 28% i això no és una exclusiva de, de Figueres, no és que Figueres tinguem més problemes que altres llocs ni tampoc és que Figueres ens en deslliurem d'aquests problemes, només simplement és, és, un, és un cas que passa a tot Catalunya només llegint-s'hi molt greument, per exemple de la memòria del síndic de Greuges de Sabadell, en un moment determinat diu Eh, el gran nombre de queixes rebudes en àmbit assistencial posa de manifest que a Saberill hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per bordir d'un nivell i qualitat de vida acceptables. Aquest fet no pot passar per alt a aquells que governen. Llavors més tard, diu, l'administració posi especial atenció en aquells que es troben en una situació de major vulnerabilitat o risc social igualment, per exemple, el de Lleida doncs, diu el mateix, així en aquest 2013 es continua en la mateixa línia de les queixes que vaig tenir l'any passat, fonamentades en queixes socials, on la manca de recursos i ingressos de la ciutadania fa que no puguin fer front a molts pagaments i es veuen impotents davant la pujada de preu de serveis vitals com són la llum, el gas, etc. etc. I també el de Girona doncs fa unes, unes constatacions iguals a la seva memòria i eh, li diu que les queixes que ha rebut de, ah, aquest any 2013 són completament diferents de les que per exemple, fa 5 anys això ho diu el 5 dits de, de, de Girona i diu que la memòria diu que algunes vegades se'n va dormir amb el cor encongit per la duresa de les situacions en què es troba Llavores diversos eh, aquelles queixes que són de molt difícil classificar un 3%, expedient d'ofici en total han sigut 4, que és un 6% i consultes i assessoraments un 34%, en total ha estat 36. A més de les 105 actuacions en total que els hi deia abans, en 12, 12 ocasions no s'ha admès la, la queixa de tràmit per tractar-se d'assumptos que no eren de competència municipal o d'assumptos entre particulars o de problemes entre veïns i, per tant, no eren de competència municipal. Hi venen molta gent en problemes particulars recordo aquest any que va haver-hi un problema d'un que va venir molt enfadat perquè el seu pare li havia fet un testament i ell jo hi estava d'acord i vaig dir, miri això, l'Ajuntament encara del moment no en té la culpa o sigui, vull dir, venen gent amb problemes particulars, això només és un exemple no? d'aquests expedients nou s'han entremès el síndic de Greuges de Catalunya perquè eren queixes que afectaven a competències de la Generalitat i ja fa 5 anys eh, vaig firmar un conveni amb el síndic de Greuges de Catalunya en el sentit de que el ciutadà ciutadana de Figueres que tenia alguna queixa referent a, a la Generalitat per exemple, doncs podia presentar-la al síndic de Greuges de Figueres llavors jo faig un resum ho envio tot a, a Barcelona i ells llavors ja prenen la, les decisions que creuen convenients eh... I 13 expedients han estat derivats cap a altres institucions, perquè tampoc no eren de competència municipal, de vegades ajuntaments de la comarca, i moltes vegades a l'oficina d'orientació al consumidor, que venen queixes, de, sobretot de telefonia, de telefonia, venen queixes de gent que no, que no estan contents amb la garantia, que diu que no compleixen amb la garantia d'una compra, etc etc no puc negar-me i escoltar eh, a les persones que venen amb temes, encara que no siguin d'exclusiva competència municipal perquè la meva obligació és escoltar-los i orientar-los cap a on crec jo que poden anar de les 105 actuacions apuntades al 2013, 12 com ja els deia abans, no s'han acceptat per no ser procedents i un es va desestimar per defectes de forma, va ser una, una queixa que es va rebre per correu electrònic amb eh, Anònima. se li va informar que el reglament orgànic municipal no permet admetre queixes anònimes i per tant que s'identifiqués i no es va voler identificar i per tant es va desestimar el, la seva queixa. Un 23% dels expedients s'han resoldt per mediació, és a dir, les parts implicades amb l'ajut del síndic han arribat a un acord. I hi ha més una excepció d'un tema que no era purament municipal, que era un problema d'un ambient molt agreuujt, molt agrreavu dia entre veïns, que el síndic, juntament amb un advocat especialista, va fer un servei d'intermediació per resoldre el problema, que no era estrictament municipal, però que tenia la suficient entitat com per resoldre-lo del total de les reconeixements i suggeriments, com ja els he dit abans, 4 ho han estat d'ofici són aquells expedients que no són a instància de part sinó que obre el síndic sobre aspectes que, dels quals ha rebut per exemple moltes queixes i que ell creu doncs, que tenen una certa importància i aquest any 2013 em vaig fer quatre, un referent a moltes queixes que vaig tenir de les línies d'autobusos que van des del centre de la ciutat a la nova estació de gran velocitat de Figueres Vilafant la gent es queixa de que no estan ben senyalitzats les parades i que els horaris estan molt malament. Una altra va ser, de... vaig rebre moltes queixes, va ser com una plaga en un moment determinat, de gent que venia que no podia pagar el rebut de l'aigua, que tenien vivien angoixats perquè no els tallessin l'aigua, llavors vaig, fer una... vaig demanar a l'àrea de serveis socials que m'aclarissin què feien amb aquests casos i em van enviar un informe molt complet d'on es deduïa que els últims dotze mesos es havien fet 197 intervencions d'ajuda per aquests casos per evitar que estellés l'aigua el qual em va semblar satisfactori una altra, la tercera, va ser per les obres del passeig nou un clavegaram que anava cap al carrer Mestre Falla i al carrer Poeta Marquina, les obres estaven molt mal senyalitzades, els vianants tenien problemes per passar, per això una queixia es va resoldre immediatament, i finalment l'última va ser una que va ser una mica més llarga, que va venir derivada de la síndica de Greuges de Barcelona, que va fer una, va fer una intervenció i ens ho va comunicar tots, i deia que eh, la síndica va elaborar la queixa a què se li reclamava 3.100 euros de plusvàlua, interessos inclosos després que s'acollís a la deixió a pagament un pagament d'una hipoteca d'un pis que no podia pagar llavors, això aquí ja també vaig tenir una queixa ja fa uns temps, d'aquest cas també d'un ciutadà figueren i llavors vaig in, in, vaig interessar-me perquè què es feia aquí i se'n va dir que aquí s'aplicava la l'ordenança fiscal número 7, article 3 que diu que les transmissions realitzades pels d'autors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Real Decret 6-2012 de protecció de dos hipotecaris sense recursos, en ocasió de l'adhesió en pagament del seu habitatge previst a l'apartat 3 de l'annex de 19, tindrà la, con la consideració de subjecte passiu, substituint o contribuint l'entitat que creixi l'immoble o sigui que en aquests casos ja estava previst aquí Després, finalment, la... ens va arribar una nota a tots els síndics dient-nos amb aquest aspecte que suposo que també ja s'aplica aquí Figueres que diu que el Reial decret llei que preveu l'exempció de pagar aquest impost des del l'1 de gener del 2014 i ja amb efectes retractius pels impostos, els impostos no prescrits, és a dir, 4 anys o sigui que ha sortit un real decret llei que a partir del l'1 de gener del 2014 amb efectes retractius mm -hmm amb vigència de 4 anys el qual suposo que ja s'està aplicant correctament bé, el defensor ha actuat sempre eh, la majoria de les queixes han estat per, per eh, un cert allargament del procediment burocràtic i sempre s'ha procurat actuar amb poca burocràcia i mirant més l'equitat i la justícia que no pas la literalitat de la llei, el qual no vol dir que jo em saltés la llei ni molt menys no cal dir això és el compromís que he compartit durant l'any 2013 amb tots vostès i que de moment estic compartint durant l'any 2014 no cal dir que resto a la seva disposició per ampliar o aclarir alguna cosa de la que jo pugui ser-li útil moltes gràcies molt bé, doncs jo no sé si algú que forma part de la comissió té vol preguntar alguna qüestió al síndic però en tot cas agrair aquesta ampla informació que ens ha donat de l'activitat que porta a terme donant l'any, 69 actuacions de la seva memòria, que reflexin una miqueta el que, el que està passant a la ciutat en aquest cas. Eh? Uh, gràcies, senyor Puig. I en tot cas, esperaríem veure-la encara l'any que ve en l'activitat de, del síndic de l'any 2014. Moltes gràcies. S'acheca la sessió, sí. Ui, sí, ui. A la hora s'era si que un cliente... ah. Molt bona tarda, molt bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta sessió ordinària del ple municipal de 2 de setembre de 2014. Reprenem el curs després d'aquestes vacances de, del mes d'agost perquè els hagi fet. Comencem el curs just un any després de, de l'acústica i encara en els bons moments que hem viscut anem ja per, per el primer ple ordinari del, del mes de setembre. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de les actes de les sessions de 4 de febrer de 4 de març, de 1 d'abril i la sessió de 28 d'abril. Hi tenen alguna observació, senyora Greta del Cos, sí? Sí, gràcies, alcaldesa. En l'acte de sessió ordinària del dia 1 d'abril, en el punt 12, eh, allà un diu que pren la... La, fa lectura de, de la moció següent la senyora Mireia Mata diu els grups municipals de RCCI, UPSC i ACM estaria bé que digués AMC la l'ACM no estaria contenta perquè no hi era aquell eh? sí? gràcies només això el 1 d'abril Per tant, s'aprova en aquesta esmena l'acte. Passaríem al punt número 2, que és l'activitat institucional de, de l'alcaldia, breument, des de l'últim ple, que va ser el 30 de juliol. Doncs, eh, fent, resumint, el dijous 31 de juliol, vam inaugurar la plaça de la, de la Palmera, l'exposició que encara hi sobre els 40 anys de història del Museu d'Alí, de fotos de la seva construcció i de la seva inauguració. El divendres 1 d'agost em vaig reunir diversos veïns del barri del Colobret afectats per una problemàtica de d'apagades de llum que sembla que s'ha resolt amb, unes, amb una obres efectuades per, per Endesa. El diumenge 3 d'agost a la plaça de l'estació va tenir lloc la Fira Esotèrica que va tenir lloc tot el dia. El 6 d'agost també vaig assistir a l'espectacle de la Dolça Tardor la nit en el marc del Gresca a la Fresca. El 7 d'agost el sopar sota les estrelles amb els amics del Castell de Sant Ferran. El 9 d'agost participo a la cursa nocturna per a la ciutat organitza, que organitza que s'organitza en benefici del grup Iris el diumenge 10 d'agost a l'estadi Albert el lliurament de premis del torneig de, de futbol efectuada per la comunitat boliviana amb motiu del dia de, de Bolívia i a la vespre a l'estadi de Vilatení amb el partit de futbol de la Copa Catalunya entre el Figueres i el Llegostera. El 13 d'agost, dimecres, em reuneixo amb el director de serveis territorials de Seguretat d'Interior, el senyor Albert Ballesta, amb els comandaments de Guàrdia Urbana de Figueres i de Mossos d'Esquadra eh, de l'àrea bàsica i, i el cap de Mossos d'Esquadra de, Provincial. El dissabte 16 d'agost a Vilabertran, a la inauguració de la Xubertiada d'aquest any, i després a la piscina municipal en el Mar d'una de les activitats d'agost als barris. El dimarts 19 d'agost em reuneixo amb veïns de la Plaça amb residents de la Plaça de les Patates i del carrer Muralla i també tinc una reunió amb comerciants del carrer Sant Pau i del carrer Sant Josep. El dimecres 20 d'agost eh, rebo l'associació Iris, el grup Iris per lliurement de la recaptació que es va obtenir a la l'arrània nocturna. El dijous 21 d'agost eh, visito amb l'associació de veïns del barri de la presó les instal·lacions que s'han cedit eh, temporalment a l'Urs, eh, a l'Ajuntament per part del, del Departament de Justícia de l'antiga presó. El 23 d'agost Dinu a Vilamalla amb la penya unionista de Figueres el dilluns 25 d'agost. Em reuneixo amb, amb, amb llogaters o amb propietaris de bars i restaurants de la plaça de les Patates i del carrer Muralla. El dijous 28 d'agost a la Rambla hi ha la presentació de la, la 30 edició de la Mossa del Vi, que s'inaugura aquest dijous venent i al vespre eh, el, comença l'acústica la, amb la visita del senyor Jordi Selles, director general de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat i visitem els diferents escenaris i espais del Festival Acústica. El divendres 29 d'agost hi ha la recepció oficial del Festival Acústica al Teatre Municipal Jardí. El dissabte 30 d'agost a la Casa Empordà, al matí hi ha la marató de, de, de donació de sang efectuada pel Banc de Sang i Teixits i i a la tarda acompanyo al cantautor, el senyor Luís Eduardo Aute, a, a la visita de l'exposició Silències que va voler veure al Museu de l'Empordà. El diumenge, 31 d'agost, a Vilatení, l'ofici solemne i sardanes amb motiu de la, de la festa major de Vilatení. Aquest seria resumidament una mica l'activitat feta durant aquest mes d'agost. I passaríem al punt número 3, que seria la ratificació del decret d'alcaldia de 14 de juliol de 2014, pel qual s'aprova el document titulat «Adenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Federació Aula de Teatre Eduard Bertolí per la difusió i divulgació de les arts escèniques a la ciutat de Figueres durant l'any 2014». Té la paraula el tenent d'alcalde i regidor de Cultura, el Sr. Josep Maria Godoi. Sí, aquesta denda ja és, eh, és una denda que ja conveni que es va signar el 2012 pel qual hi havia aquesta relació de l'Ajuntament de Figueres amb l'Aula de Teatre i on ja s'hi especificava doncs, la voluntat de l'Aula de Teatre de col·laborar en tots els aspectes del món teatral escènic de la ciutat de Figueres. Eh, aleshores ja també a final de l'any passat en el pressupost municipal ja es va augmentar aquesta partida per amb, amb la voluntat de, de, de a partir de l'aula de teatre, amb la voluntat de, de signar, de posar aquesta denda i el que es tracta és d'això, d'ampliar la difusió i a unir la, la feina que fa l'aula de teatre i el teatre municipal al Jardí per la difusió eh, del, del món teatral, de les arts escèniques de, de la ciutat de Figueres. Per tant, això, provar el, el document que s'adjunta com a annex, que porta el títol aquest, adem del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Federació Aula de Teatre Eduard Bertoldi per la difusió i divulgació de les arts escèniques a la ciutat de Figueres de l'any 2014 aprovar el pressupost per un import total de 13.000 euros en concepte d'ampliació de l'aportació econòmica que en l'apartat 8 del conveni aprovat en data 1 de juny de 2012 amb la federació Aula de Teatre de Dora Bartolí i per al finançament del sistema conjunt d'informació, divulgació i comunicació de les arts escèniques i musicals de la ciutat de Figueres encarrega la partida pressupostera corresponent que porta el nom específic d'Aula de Teatre de Dora Bartolí i s'admet els presents acords de la de la propera plan municipal que se celebri i notificar la present resolució a l'interessat. Alguna intervenció al respecte? Doncs entenc que s'aprova per unanimitat, es ratifica aquest decret per unanimitat. I el punt número 4 seria la ratificació del decret d'alcaldia 30 de juliol de 2014 pel qual acceptem la sessió temporal i gratuïta dels espais de l'antic centre penitenciari de Figueres. En aquest decret, eh, bàsicament, consisteix... En, eh, ates que el ple de, de l'Ajuntament del dia 3 de juny de 2014 va acordar aprovar el document protocol d'intencions entre el Departament de Justícia i l'Ajuntament en relació a la destinació del centre penitenciari de Figueres un cop aquest quedi desafectat com a equipament penitenciari eh, aquest document preveu el compromís per part del Departament de Justícia eh, que es posar a disposició de la Direcció General de Patrimoni perquè encolli expedient de desafecció del servei ...public d'aquest centre penitenciari i un cop desafectat es pugui cedir a la ciutat, cedir a l'Ajuntament. Mentrestant, vàrem demanar des de l'Ajuntament, i fins que no s'formalitzi aquesta sessió, que eh, s'accedís temporalment o s'autoritzés a l'Ajuntament de Figueres utilitzar dos espais el pati del primer recinte de la presó com a espai lliure públic prèvia retirada de la tanca per destinar-lo a diferents usos com per exemple pista de bàsquet l'aire lliure, enjardinament o mobiliari urbà i un segon espai que seria l'edifici d'oficines per a activitats diverses o bé per l'associació de veïns del barri o altres associacions i entitats de la ciutat així com per algun servei municipal o altres usos dins de les competències de l'Ajuntament Fet aquesta petició, la Secretaria General del Departament de Justícia en data 24 de juliol ens contesta i ens autoritza a l'ús d'aquest espais, Per tant, eh, per, per un període, per qüestió de procediment i de capacitat del Departament de, de Justícia, per un període d'un mes i que es va prorrogar automàticament més a més fins que es decideixi la destinació final d'aquest eh, equipament que recordeu en el protocol s'establirà per un període màxim de dos anys. Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència resol acceptar l'esmentada sessió temporal gratuïta dels espais indicats d'aquest antic centre penitenciari de Figueres, d'acord amb la resolució del secretari general del Departament de Justícia de la Generalitat de 24 de juliol de 2014, i sol·licitar al Departament de Justícia les pròrrogues que calguin de l'esmentada autorització temporal gratuïta i mentre no es formalitzi la desafectació sessió d'aquest immoble a favor de l'Ajuntament de Figueres, i que ratifiqui pel pla de l'Ajuntament aquesta resolució resolució que és el que ara sotmem aprovació la ratificació d'aquest decret. Sí Joan Gràcies eh, Volíem preguntar hahauíem demanar si es poden especificar perquè no hem acabat de no s'ac acabar als espais a les que es fa referència tot el, el, el primer paquett i per altra banda a la part de les oficines, si, com s'havia parlat alguna vegada, està previst que les puguin utilitzar a entitats especialment doncs, del barri, si ja està previst això i com es gestionarà? Sí, els dos espais que van demanar poder utilitzar temporalment són aquest que he fet esment, que és el, el pati que feien servir eh, per aparcament de vehicles del, dels funcionaris de la presó, que és un que queda. Mirant a la presó a l'esquerra, tancat per una tanca automàtica verda, allà hi ha tota una pista ja, molt gran que es podria utilitzar eh, si se retira aquesta tanca com eh, aquests usos que s'han especificat aquí, de, de pista de bàsquet, i l'altre és aquest primer edifici d'oficines de, abans d'entrar a en la cancel·la de, de la presó, efectivament aquest primer edifici que és quadrat, que era utilitzat com a... hi havia la, la cantina de la presó, hi havia oficines de, de règim, d'administració i de tractament de, de la presó. Voleu efectuar la primera visita amb l'associació de veïns, amb membres de l'associació la, de, de veïns i els tècnics de l'Ajuntament per veure eh, com estaven bé aquestes oficines, utilitzables ja automàticament, i eh, per oferir-los a la pròpia associació de veïns si, voli, si volien disposar d'un dels despatxos, Sempre que se reuneixin de moment les, la, les adequades condicions de seguretat, a l'accés que que, dir que es puguin entrar i tancar fàcilment. I bé, vam veure que hi ha una ala que està una mica millor, tot, tot requereix una gran neteja i, i pintura, com a mínim i uh, hi ha una, un, una banda que està més malmesa però hi ha les oficines de règim de, i d'administració que amb un, un petit manteniment de, de pintoró seria fàcilment utilitzable això una primera sessió s'efectuaria en favor de l'associació de veïns i després podem discutir els altres espais si poden ser utilitzables per altres entitats sí. ara, a partir d'ara al setembre hi posarem Sí, sí, altra, una altra cosa és si ha avançat una miqueta l'estudi aquest que s'havia de fer de la viabilitat de, de portar-li a l'escola Carme Guasco o si és una cosa que encara s'aturava i anar preguntant-ho a totes no, bé, bueno, deixem aquí. Ah, no, sí, sí, el, el pla de participació que s'havia parlat per, fer, per definir els ús, no d'aquest tros sinó de, de tota la presó, si també estava pensat o temporitzat o encara és una cosa que està molt a l'aire. En relació a la possibilitat de l'edifici de l'antiga presó per escola, com que per ubicació del Carme Guas, tenim hora eh, el regidor en el departament d'ensenyament de, a, a principis del de Mascaverra. Realment anem, anem direccionats a si sí, eh, sí, el gran projecte que s'havia fet si seria viable i quina disposició tot el departament de realment compromet l'ubicació de l'escola allà. Tenim hora i el primer que volem és anar per aquesta possibilitat i per tant el pla de participació per altres usos fins que no tinguem això no, no, no pensarem. d'una altra qüestió al respecte. Bé, doncs entenc que se ratifica per unanimitat aquest decret que ens permet utilitzar temporalment fins que no es destini aquest, aquests dos espais. El punt número 5, de l'ordre del dia és el dictamen relatiu aprovar definitivament el projecte d'obra municipal ordinària denominat Pla de Millora de Boerres 2014, Sector Nord. Té la paraula el tinent d'alcalde i regidor de via pública, perdó, regidor de, de serveis, pública, el senyor Joaquim Felip. Gràcies, presidenta. La Junta de Govern del en sessió del 16 de juny de 2014, va aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària adaptat pels serveis tècnics municipals i que han denominat Pla de Millora de Bolera del 2014, sector nord. Aquest projecte es preveu, preveu la seva execució en tres fases. La primera fase de l'àmbit del carrer Port Lligat, Cruïlla de l'Avinguda Perpinyà amb el carrer Port Lligat, que té un pressupost d'execució per contracte que vinc a l'OIVA de 175.811,86 cèntims. La segona fase en l'àmbit de Capellera, l'Avinguda Perpinyà entre el carrer Pení i l'Albera, i amb un pressupost d'execució per contracte que inclou IVA també de 62.523,55 cèntims. I la tercera fase en l'àmbit de Mongó, Cruïlla de Perpinyà amb el carrer Mongó i Carrer Verdera amb un pressupost d'execució per contracte que inclou IVA de 78.727 en 1 cèntim l'import total de les tres fases és de 317.062.042 cèntims i de, i de pressupost d'execució per contracte que també inclou IVA L'experiment s'ha esportat al públic i s'ha solitat els informes de les companyies de serveis afectats. També m'agradaria dir que aquí l'arquitecte el, el municipal emet un informe que diu que els imbornals seran sifo, sifònics i de fàcil manteniment i que la ubicació definitiva del tram de coronada de l'aigua a substituir és indicada, és indicada per l'informe que hi ha en Fisesa. Per tant, és d'aprovar definitivament un projecte d'obra municipal ordinada i denominat Pla de Millora de Bolleres del 2014 al sector nord, que inclou tres fases d'execució amb un import total d'IVA de 317.162.42 cèntims d'euro. La contractació de les obres del projecte serà objecte d'un únic expedient de contractació o bé de diversos expedients per una o més fases, en funció de la disponibilitat pressupostàries. Però en cada expedient de contractació seguirà el procediment de contractació que correspongui per raó de la total del projecte, és a dir, 317.000 euros en 62.042 cèntims d'euro. L'acte replanteix prèvi a l'execució de les obres, concretarà l'acord amb la direcció facultativa i els tècnics de Figueres de Serveis S.A. els punts d'inici i final del tram de la canonada d'aigua residuals de la vorera oest en creuament del carrer Port Lligat i facultar l'acord de presidència per l'adopció de tants actes i gestions com caiguin per l'execució dels records anteriors. Sí, senyor Pere Casellas senyora alcaldessa, senyor Felip ara d'escoltada i abans he parlat amb, hem parlat amb vostè, parlat amb el senyor Grata Cosi, nosaltres hi votarem a favor, es faltaria només com que realment el veig, el veig orgullós, clar, de Voreres i esperastar-ho perquè fa molt de temps que que això és convenient a la ciutat, no han tingut diners, no Anem a buscar els motius de per què no s'han tingut, però realment és important, eh, la ciutat, doncs, el manteniment de la ciutat, està bé que es puguin fer coses d'aquestes. Vostè m'ha ensenyat primer el Sr. Torcos va ensenyar un estudi sobre els arbres, a mi m'dols, molesta, no m'agrada que estallin arbres, no? No, no. és que sigui com a baronesa, però em fa certa pena, no. <ríe> ensenyat un estudi de l'any 98 en no? el que aconsellava que es fessin un seguit d'actuació actuacions per mantenir els arbres de l'Avinguda Perpinyà i d'alguna altra, i de la ciutat en general jo he mirat el que deia sobre l'Avinguda Perpinyà sí, que hi ha informes dels tècnics municipals que diuen que aquests arbres no estan bé que aquests sis estan fatal, vostè m'acaba d'ensenyar les fotografies jo d'alguna manera doncs volia cridar l'atenció i dir no s'han de tallar aquests arbres no m'agrada que els porteu a l'abocador etcètera, no? Aviam jo el que aprofitaria, i a la vista de les fotografies que vostè m'ha ensenyat he anat a veure els arbres, n'hi ha algun que realment està en el futur, n'hi ha un altre que per el que no hi entenc massa res com jo, doncs dius, home potser es podria fer com els del passeig nou i traslladar-lo, en tot cas això li deixo, ja està aprovat, però li deixo doncs, a la seva valoració, o li demano que si algun es pogués canviar allò que es fes però, potser sí que entre tots ens hauríem de plantejar doncs, a, a més del que fan els serveis municipals, doncs el manteniment haig de reconèixer que així com a vegades l'espai públic com que val molts més diners costa el manteniment, les flors o el que diguem, el, els jardins estan bé la ciutat, no, no diguem una cosa per a però hauríem de fer un esforç suplementari, actualitzar aquest estudi i intentar doncs, que no ens tornem a trobar que sis arbres o 8 o 20 doncs, estiguin tant i tan malament que puguin pontejar doncs que molesten els veïns, que aixequen les voreres, els invernals, tot això que està passant i si fem i ens creiem les coses doncs al final a mi em sembla que aquí es va fer un estudi en el seu moment i en l'alcalde de Torno i van tremolar les cames en el moment d'executar doncs, de, de això doncs, precisament perquè no sortís algú com, com estem fent ara o que estic fent jo ara aquest petit al·legat i que no hem de tallar arbres, no? si tot ho féssim més bé no, no arribaríem a aquest punt, per tant sí, òbviament el pla de voreres i demanar-li doncs que pensem en aplicar aquest estudi que és del 98 o en fer-ne un altre i que no ens tornem a trobar en sí. una situació en doncs, la que bueno, una de les fotografies que vostè m'ha ensenyat és realment és d'hora i evidentment doncs, en aquell no hi ha gaire res a fer en fi, aquí queda però que no demanar que no ens hi tornem a trobar gràcies Pere per això que m'has dit, jo el que t'haig de dir és que hi ha un estudi recent que s'ha fet i s'ha elaborat ara per als serveis tenis de l'Ajuntament de Figueres, eh, amb aquest arbre de l'Avinguda Perpinyà, eh, i que sí que hi ha un programa amb el temps de passar dels 123 arbres que hi han a 154 arbres el que passa és que en aquests, aquests, grans, aquests arbres de l'Avinguda Perpinyà estan classificats, diguem-ne, entre A, B, C i o la fase A és l'arbre jove, la que té menys de 15 anys, que aquest no tenen cap problema, aquest també se l'està mirant contínuament cada any, i hi ha una una fase que és la fase B, que aquests hi ha uns quants arbres, exactament 52, que són arbres ja adults. Aquests arbres eh, se fa un manteniment cada 10, cada 7 o 8 anys de, de, de, de tallar totes les branques seces i tal. Ja el grup C hi ha uns 25 arbres més o menys que aquest grup ja són uns adults i ja, ja tenen una, un, uns no greus problemes, però tenen més problemes. Però llavors entraríem en el grup D, que aquest grup D correspon a una sèrie d'arbres que hi en allà i dintre aquests arbres, aquests 20, aquests 20 i pico, que poden haver, en sí és que estan dintre d'aquests les obres que frem la cruullla. Bueno, aquests arbres s'han estudiat molt bé, incús per dinto i tal És a dir que hi ha alguns arbres d'aquests que pràcticament estan totalment podrits, vull dir que no es poden aprofitar ni poden trasquantar, i el que sí que és veritat que si digués algun que es pogués d'alguna manera, doncs pues, eh, jo què sé que ho pogués, poguéssim aguantar i donés les garanties de que no, no, no té cap perill per, ni per a les persones, ni pels per events i molt, doncs pues, pues, també ho aguantaríem, però en principi són sis arbres eh, que a cada moment els informes tècnics que els hem de treure i aprofitant que fem eh, pues, les, les actuacions en aquella zona, doncs pues, és un bon moment per això. Ho he de dir que, que en plantarem trenta i pico de més d'arbres en aquella zona, per tant no és que traguem arbres i no plantem en el seu moment se'n van treure molts arbres per a, per, per a reparacions de via pública o que es van fer i no es van repentar. per tant hem recuperat un informe que ja hi havia de temps, ho hem actualitzat i a partir d'aquí pues, intentarem pues, replantar aquests arbres Sí senyor Casillas Sí senyor Felip, sí, és que és impecable el que vostè m'està explicant el que jo, El que nosaltres trobem d'aquests arbres concretament d'allò són uns arbres que tenen un per nosaltres som molt antics i tenen un valor que va una mica més enllà de pensar en si els substituirem per 120 arbres o per 150. Per això li demano una especial sensibilitat amb aquests arbres. Simplement és això. Entenc que tècnicament és impecable fins i tot el que no podem fer ni tan sols és a veure si hi ha algun perill per als ciutadans, ni, ni històries ni mandangues, no? però intentem ser el màxim de sensibles perquè tampoc és una ciutat que tinguem tant de patrimoni, ja, el poc que hi ha que sigui que hem d'intentar preservar-lo. Senyora Mata, sí. Gràcies, senyor alcaldesa. Bé, nosaltres per descomptat estem a favor doncs, que reparin les voreres, però nosaltres no ens agrada que hi hagi un pla de voreres. Nos ens agrada perquè resulta que vivim en una ciutat on ta... una vorera no es repara quan està feta malbé, sinó que de tenir la sort de que la voreres, les voreres del teu barri oh, estiguin prou malament com perquè entri en la cua, com si això fos un sorteig en el que quan està ja molt malament entres al pla de voreres. I això no ens agrada perquè és una, una situació que la ciutadania doncs, percep i veu i es demana com pot ser que no vingueu a arreglar aquest capítol o aquestes voreres, eh, no, perquè no ha tocat. No? I acaba sent això com una loteria doncs, doncs, de bastant, bastant lamentable. Per tant, no ens agrada no tenir la possibilitat doncs, de poder reparar un carrer quan es fa malbé, com, com a bona part de les ciutats de, del nostre país. I d'altra banda, el tema dels arbres, nosaltres n'hem arribat a veure aquestes fotografies de les quals parlava el senyor Casella, però fixeu-vos la situació actual arriba un punt de dir, clar, com que no ens enfiem de que els arbres realment estan morts necessitem de una fotografia de que els arbres estan morts i això no és casualitat perquè resulta que algunes vegades en aquest, a la nostra ciutat de Figueres no és que es tallés un arbre perquè estava mort, és que es va, es va morir perquè el van i això ha passat i per tant com que això ha passat i nosaltres no ens enfiem nosaltres ens abstindrem perquè estem a favor de que reparin les voreres però no estem a favor de que les coses es facin així Vull contestar? Sí no és veritat que no es facin voreres, es fan més d'un quilòmetre i mig cada any de voreres a la ciutat. Gastem un pressupost de més de 140.000 euros, quasi 140.000 euros, en reparar voreres. El que passa que en tenim moltes, i moltes no es pot fer tot, però eh, jo puc dir que cap més d'un quilòmetre, un quilòmetre i mig cada any de voreres s'ha fet. I si vol, jo puc dir que res, que no estem fent. o que que també tenim la gent que tenim, ara no tenim, tenim, ja tenim més gent, però també no estem mancats de personal, per tant, fem el que, el que podem, no el que podem i més i el que fa de voreres és perquè, bueno, ens, ens ha arribat també amb subvenció de la Diputació, etcètera, és a dir, ho empallat, per tant, haig de dir que de voreres al catalany, jo li puc dir que en, en 4 o 5 anys hem fet més de 7 quilòmetres de voreres. Sí, senyora Mata. No, senyora Felip, per descomptat, jo crec que no he dit en cap moment, i si no he dit prou bé o no s'ha interpretat bé, es esmena totalment, no estic dir que no s'arregli en voreres, el que estic dient, i jo crec que vostè també estarà d'acord amb mi, però no cal que ho digui, és que no s'arreglen totes les voreres que voldríem tenir Tenem arreglades. Sí. És una mica en la línia del que comentava la Mireia Mata. El senyor Felip, ja veiem que s'arreglen voreres, que vostès fan moltes fotos a les voreres, i es la pinge al Facebook, això ja ho veiem. Però el que no ens agrada és això, plans d'asfaltatge, plans de voreres, creiem que això és una feina que hauria d'estar al dia a dia del pressupost ordinari, anar arreglant mica en mica els, asfalt els asfaltatges dels carreres, anar arreglant mica en mica el paviment de les voreres, i creiem que aquesta feina no es fa prou bé, i per tant, quan veus un pla un pla de voreres eh, en aquestes alçades d'algunes dimensions tan grans, de' veritat és que creus que hi ha hagut una feina que no s'ha fet prou bé, <coughs> perquè precisament aquí en el sector nord, per exemple, que és un sector que conec bastant perquè hi visc, la veritat és que hi ha carrers, que fins fa poc hi havia eh, grava i, i sorra en comptes d'haver-hi un paviment normal de ciment com, com fins fa poc van posar. Eh, per tant, el que de és que això es vagi mirant més de tant, més de tant en tant i no, faci, i no faci falta fer un pla de d'avoress específic per, per sectors de figueres. un dia una cosa. Sí. No, jo vull dir que els pagebores fan perquè quan hi ha una una certa, una certa quantitat, eh, no pots fer l'operació directa, has de fer has de fer un peu de condicions, vaixilitats, etc No pots eh, gastar de 300.000 euros gastar 300.000 € i donar-lo a dir, has fer un has de fer, sap, eh, no, ha passat molt Marc Cavalleri. De, doncs on que s'ha de passar la votació perquè hi ha una abstenció. Vots a favor? Abstencions? Resultat, senyor secretari? S'han només 20 vots, 17 afirmatius, que han negat les abstencions. El punt número 6 seria el dictamen relatiu aprovar definitivament el projecte d'obra municipal ordinària Pla de millora de voreres 2014, sector centre, carrer Montoriol. Fins la paraula el tinent d'alcalde, senyor Joaquim Felip. Gràcies, senyor president. A el mateixa Junts de Govern, en sessió del 16 de juny de 2014, es van aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària, redactat també pels serveis tècnics municipals i dominat Pla de millora de voreres del sector eh, dels sectors centre, carrer Montoriol. Representa, preveu també tres fases d'execució, la primera en l'àmbit de l'AMPA, carrer Montoriol, amb un pressupost d'execució per contracte que inclou IVA de 35.059 euros. La segona fase correspon al pas de vianants davant de la casa Sobador Natal de Sobador de l'I i, i l'ampliació de la vorera davant de l'edifici de la contornada del carrer Montoriol amb el carrer AMPA. Per l'import d'execució per contracte que també inclou l'IVA de 22.688 euros i 53 cèntims. I la tercera fase per a la transformació de l'embocadura del carrer Montoriol amb la plaça de la Palmera i el carrer Camanyo amb un pressupost d'execució per contracte que inclou viva de 48.200 euros en 46 centis. El pressupost total d'execució és de 105.950 en 79 centis. L'expedient també s'ha posat, posat al públic i per tant que es tracta d'aprovar definitivament el projecte d'obra municipal ordinari denominat Pla de bolleres 2014 pel sector centre, carrer Monterior que preveu tres fases d'execució i que té un pressupost de 105.950 euros. La contractació de les obres del projecte serà d'objectiu d'un únic expedient de contractació o bé de diversos expedients per una o més fases en funció de les disponibilitats pressupostàries, però en cada expedient de contractació seguirà el procediment de contractació que correspongui per raó de la quantia total del projecte, és a dir 105.950 euros i ofacultar la clàudia presidenta per a l'adopció de tants actes i gestions com caigui per l'execució dels acords integrals hi ha algun torn de paraula? Doncs entenc que s'aprova per unanimitat aquest punt. No no no, no, no, no, sí. Perdó, sí? No, des de abstenim com el anterior. Val, doncs passem a votació punt número 6, vots a favor. abstencions sí, resultats senyor secretari senyor 20 vots visita afirmatius cap negatiu tres abstencions abstencions <coughs> El punt número 7 és el dictamen relatiu a donar conformitat i acceptar el document denominat Bases de Revisió del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Figueres, d'una conformitat a informe relatiu a la suspensió protestativa de llicències. Aquest dictamen es refereix a que el ple de condicions tècniques que regeixen la contractació de la revisió del Pla General Municipal de, de Figueres preveu per la fase primera que el contratista lliuraria a l'Ajuntament un dossier inicial anomenat bases de la revisió del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Figueres i que consistirà en un estudi previ de les possibles propostes alternatives de planejament que l'equip redactor consideri com a plausibles i comprender també una breu informació urbanística uns antecedents que serviran de base per a la redacció del POM i la redacció de l'informe sobre la convenència o no de suspendre protestativament les limitacions i llicències conforme determinen els articles 73 i 76 34 del decret legislatiu 1/2010. Aquestes bases, aquestes bases del POM, denominades bases del POM s'han presentat, s'han eh, presentat en els diferents grups municipals, en els regidors, s'han explicat per part de l'equip consultor, per tant, el següent tràmit seria donar conformitat i acceptar el document adjunt denominat bases de la revisió del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Figueres. Aquest document marca que permetria el passi a la següent fase, que seria una segona tanda de tallers de participació ciutadana per anar-hi cap a l'abans de pla, que seria el següent document. Per tot en l'anterior, la Comissió Informativa de Territori i Serveis de les Persones proposa el ple de l'Ajuntament donar conformitat i acceptar el document adjunt denominat Bases de la Revisió del Pla Municipal d'Ordenació Urbana de Figueres i donar conformitat a l'informe relatiu a la suspensió protestativa de llicències en que desaconsella l'adopció d'una mesura cautelar com aquesta en aquesta fase que completa la fase 1 dels treballs de revisió del POM. Segon, notificar l'anterior contratista, efectes que elabori el document de l'avanç de planejament que preveu en la fase 2 del plec de condicions tècniques que regeixen la contractació de la revisió del Pla General Municipal, efectes que en el termini de 6 mesos aporti el document de l'avanç de planejament amb un contingut suficient que permeti si s'escau l'exposició pública dels treballs d'acord amb les determinacions a l'article 21, 22, 105 i 106 del reglament de la llei d'urbanisme. I tercer, notificar els anteriors acords a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona d'una trasllat d'una còpia del document de les bases esmentat pel seu coneixement i efectes oportuns. I quart, facultar la caldria presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors així com per la seva de difusió per generar el coneixement dels ciutadans. Aquest seria l'acord adoptat si s'escau, d'una conformitat i acceptar aquest document de les bases. Senyor Font. Gràcies. Des de la CUP hem, hem manifestat ja altres vegades el, doncs la, la satisfacció com ha anat la, la primera part del procés participatiu en el, en el, en el, en el, en el procés del nou som conscients de que això d'avui és un, un, un tràmit eh? i que no, no és un pas dels més importants que, que es fan, però sí que creiem que és important pel fet de que recull doncs, tot aquest procés participatiu la feina prèvia que ha fet tant, tant l'equip redactor com, com la feina que ha aprofitat d'estudis de, de, que estaven anteriorment fets i com que eh, ja ho ha esmentat vostè de la, la sort que hem tingut el regidor, jo que tenim la sort de dura al, al, al moment de redacció d'un nou POM i a més, doncs que l'equip de redacció ens, ens el vingui a, a explicar i com que sóc conscient doncs, que pot haver-hi gent en el públic que no, que no ha tingut accés en aquests documents, no perquè, si no, no, perquè no siguin públics, sinó perquè a vegades doncs, ens costa trobar-los, doncs, o solament no saben que existeixen em m'agradaria fer un, un recull només del, de, de quatre de les, de les conclusions més importants que ens van que ens van plantejar l'equip productor quan va, quan va venir a presentar-nos el document. La primera és que s'ha fet un estudi sobre l'ocupació que hi ha del sòl industrial a la ciutat de Figueres que, que hi ha un accés immens de, de sòl que està absolutament els polígons en la hemies de parles buits i que si a més a més es comptabilitza els municipis veïns en la grau d'ocupació és, és infinit i per tant no té cap mena de sentit continuar preveient la construcció de, nous, de nou sol industrial que, que tot i que el PDeSUF preveia que el 2025 la ciutat arribi a 60.000 habitants i que el pla, el pla general actual permetria fins a aquí que hi haguessin més de 70.000 persones la previsió que fa l'equip redactor és que en prou feina servin els 50.000 en els propers 10 anys que hi ha hem, zones de la ciutat que tenen una manca absoluta d'espai públic especial, especialment de zones verdes o del que al voltant de la, de la via Altena, la zona del carrer Migdia o el carrer Mendes Muñez i com a conseqüència d'aquestes tres que el la sensació que hi ha és que el nou pla general més que preveure la, com ha de créixer la ciutat o noves zones per construir, el que ha de fer és començar a pensar com es punja la ciutat actual i si de cas desclassificar i reduir la edificabilitat de zones que ara estan, en què es permet construir encara no estan construïdes tenim de sota que encara no s'han construït i l'oportunitat doncs, de, de construir una ciutat més, més amable dels, pels figarencs de l'aquest indiom si s'ha si de construint tot com es, es predeien, antigament efectivament eh, així s'estableixen les bases i una precisió en relació al sòl industrial ara mateix el document de les bases eh, sí que és veritat que hi ha sòl industrial en el conjunt de l'àrea urbana de Figueres a nivell de, de comarca però, no, però el matís de que realment a, a la ciutat de Figueres sol industrial per emplenar eh, no n'hi ha gaire. Vull dir, bàsicament queden poques parcel·les de sol industrial en terme municipal de Figueres. sí que és veritat que eh, les parcel·les de la zona de, de Vilamalla o la zona d'Ostalets de Llers donen suficientment per la instal·lació d'activitat industrial, però que és estrictament en terme municipal de Figueres no, no apreciem almenys moment, aquesta, aquest excés o, o aquesta possibilitat d'haver-ne més. Efectivament, Figueres té zones molt i molt denses. Realment, el tipus de construcció, les alçades que es van permetre en certs moments de la ciutat amb, ja provoquen que hi hagi zones com és la del carrer, la, la zona de migdia, que realment per l'estretot dels carrers l'alçada de, la, de, de les edificacions és massa alta i tot això requerirà un reequilibri i de fet el que venem explicant de la nostra voluntat com a equip de govern seria el fer un pla general amb les tres C's, de, de casa compacta i quasi una, és a dir hi han ha, ha zones que s'han d'integrar a la ciutat, encara queden espais lliures entre mig i després hi ha zones que, que s'han d'esponjar de, i això més que preveu un creixement en si mateix o més en de sou residencial, el que faríem seria reequilibrar les diverses zones de, de la ciutat. Entenc que hi ha alguna altra intervenció respecte al senyor Casella. Sí. Gràcies, senyora Casella. Nosaltres, òbviament, hem dit que és una cosa de tràmit, però és una cosa que està bé i votarem a favor al pla... Aquesta necessitat de pla de pla general hem anat constatant, la hem posat tots el programa electoral i des d'aquí eh, afegir-me les paraules que cre que quan el acompanyador del programa de la CUP, la participació ciutadana n estat satisfets a vegades donc hi ha hagut reunions que han estat nombrosos ni alú ha que no ho, ha estat, no ho han estat tant però és important doncs, eh, M'agradaria que conste la felicitació a l'equip redactor perquè hi ha hagut reunions que han sigut llargues, hi ha hagut reunions on l'equip redactor ha exhibit una paciència sense límits i això a mi no em fa res dir-ho fins i tot amb gent que ja ha participat amb grans i enormes responsabilitats a l'hora d'elaborar l'actual i vigent pla d'urbanisme, que ve a donar algunes lliçons i a mi em, em dol perquè podríem repassar-ho i veure que no sempre les coses es varen fer com tocava. Mira, no me n'he pogut estar, però aquesta és, la, aquesta és la realitat i per tant doncs, eh, algú ho havia de dir. Gràcies. Bé, eh, ha estat bona aquesta participació ciutadana, sincerament ens agradaria que ho mantés, eh? realment entenem que un pla general, els termes urbanístics són molt molt ferragosos, jurídicament, són complexes d'entendre, però sí que si bé hi ha alguna participació, aquesta participació no ha superat el 2% de, de, de la ciutat. Per tant, entenem que a mesura que es vagi concretant el que és l'ordenació de la ciutat, al principi eren termes molt generals, en aquesta segona onada de, de tallers de ben segur que hi haurà, a mesura que es van concretant i es van donant resposta a certs interrogants a a la població, entenem que, que, que aquesta participació es farà molt més, molt més atractiva. Uh, quedaria aprovada bueno, donaríem per unanimitat aquesta conformitat a les bases de cara a passar ja a la següent fase del que és la tramitació del, del pla general i sí que m'agradaria aclarir en relació a l'informe de la suspensió de llicències que uh, no s'ha considerat encara dient suspendre la possibilitat de donar llicències d'edificació de, de, de parcel·lació de construcció, sinó que aquest tràmit normalment es dona en el moment de l'aprovació inicial del, del POM, eh? de que no es pugui atorgar ni, ni es pugui donar cap llicència més fins que no estigui aprovat definitivament el POM de que no es construïs alguna cosa que després no fos compatible amb la nova ordenació. Entenem que és massa aviat encara per, per suspendre aquest atorgament de, de llicències i en tot cas ho faríem en el moment de l'aprovació inicial d'aquest POM o si es pot considerar en el moment de, de l'abans de, de pla. Passaríem el punt número 8. El dictamen relatiu estimar un recurs de reposició presentat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya contra un acord del ple municipal de data 6 de maig de 2014 declarant deserta la licitació per l'arrendament d'un local o part d'aquests per a serveis municipals. Fé la paraula al regidor de contractació, el senyor Jordi Masquet. Gràcies, senyora alcaldessa. Estem parlant de l'arrendament mitjançant procediment obert d'un local o part d'aquests per a serveis municipals. Intentaré ser breu a l'explicació del dictamen i l'intentaré explicar als fets cronològicament. Eh, la mesa de contractació va declarar deserta l'esmentada licitació eh, per dos motius. En primer, en primer lloc, van considerar que la superfície útil del local havia de ser d'un mínim de 93 metres quadrats i és constant que l'oferta de proposició, en aquest cas de l'edifici del Col·legi directes no complia amb aquests paràmetres. I en segon lloc hi havia una observació per part de l'interventor municipal on deia que el preu ofert en tant no resulta proporcional a l'espai a ocupar, doncs el licitador és un arrendatari i no pot superar l'import del contracte d'arrendament de que estigui pagant més un import màxim del 15% d'aquest preu. Uh, òbviament el col·legi d'arquitectes va presentar uh, recurs de reposició i el recurs de reposició es uh, solventa uh, de la manera següent. Uh, la tècnica en aquest cas diu que el plec de prescripcions tècniques estableix que el local haurà de tenir una superfície de 43 metres quadrats i a continuació s'escriu una sèrie d'espais que haurà de tenir en la següent forma. Un espai de 15 metres en planta baixa i obert al públic per destinar-lo a la recepció i punt d'informació turística de la ciutat i que, ocasionalment, es pugui destinar a exposicions en petit format. Haurà de disposar d'una obertura amb un mínim de 5 metres quadrats de superfície vidriària a l'exterior. Espai destinat a despatxos i taules de treball com a mínim de 45 metres d'ús exclusiu format per dos despatxos mínim de 10 metres quadrats i un espai obert per allotjar taules de treball i consulta de documents. Els despatxos ja han de tenir llum i ventilació directa a l'exterior, llavors un espai destinat a la sala de reunions, formació i altres usos similars amb una superfície mínima de 30 metres quadrats i eh, vàters de com a mínim 3 metres quadrats. Aquí la problemàtica estava en, en què eh, el concurs es va eh, considerar desert perquè es considerava que no es complien les superfícies de, 90 metre, de 93 metres quadrats en canvi l'ATAC considera que eh, dintre d'aquests 93 metres quadrats els únics que són d'ús exclusiu són els relatius als despatxos són aquests 45 metres eh, que hem dit relatius a, a despatxos i taules de treball de com deia 45 metres quadrats eh, la resta l'atac considera que poden ser d'ús compartit això ho fonamenta eh, en, es fonamenta en diferents en el, en el dictamen Uh, diu uh, quan diu, és a dir, que el propi plec de clàusules administratives particulars parteix de la base que hi poden haver espais que no siguin d'ús exclusiu. A més, en quant a l'alegació segona, que en l'esment les, que feia l'interventor, uh, l'interventor deia que el preu ofert superaria el 15% de la renta que paga l'arrendetari i el licitador. En aquest cas, uh, considerem, nosaltres vam sol·licitar un rebut en el Col·legi d'Arquitectes, on uh, es constatava que el preu que paga mensualment el col·legi d'arquitectes és de 802,55 euros més IVA, quan el preu de lluvia ofert per l'Ajuntament, en aquest cas, és de 600 euros. Per tant, en cap cas, eh, superem eh, la prohibició esmentada per l'interventor, perquè si a 600 euros li suméssim el 15%, en cap cas arribaríem als 802,55 euros que eh, està pagant el col·legi d'arquitectes per eh, l'arrendament d'aquest local, que recordem no és propietat de la eh, Col·legi d'Arquitectes, sinó que és propietat d'un terci, en aquest cas, del Bisbat. Eh, per tots aquests motius, la tècnica continua dient que, a més, en el cas que s'estimi el recurs per l'òrgan de contractació, no es pot procedir a l'adjudicació directa, sinó que el següent pas és fer la classificació de licitadors. En aquest cas, com que l'únic licitador va ser el Col·legi d'Arquitectes, seria posicionar el Col·legi d'Arquitectes com el número 1 en aquesta licitació i, a més, sol·licitar-li la documentació creativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries de en, en agenda passo a la part dispositiva que diu per tot això la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa el ple d'adopció dels següents acords, primer estimar el recurs de reposició presentat pel Col·legi d'Arquitectes eh, de Catalunya en segon lloc aprovar la classificació d'ofertes a ser l'únic licitador i per tant l'únic classificat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i en tercer lloc requerir el licitador a en el termini de 10 dies hàbils com dèiem Uh, presenti mitjans en instància a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, primer, certificació de trobar-se el corrent de les obligacions tributàries i certificació de trobar-se el corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. De terme quart determinar que en el mateix termini i oficis s'unirà l'expedient certificat d'una de deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Figueres i en cinquè lloc, autoritzar l'alcaldia a presidència a fer que es els actes i gestions que cauguin per l'execució dels acords anteriors. senyora Mata Bé, quan es va fer la primera, la primera licitació d'aquest local en aquesta mateixa taula aquesta mateixa representant del, del grup d'Esquerra Republicana va dir que tenia la sensació de que allò era un trajo fet a miga perquè per les mesures que es donaven, per les condicions que resultava que estaven fent una invocació directa doncs a, a llogar aquest local i no s'obria doncs a, a més possibilitats en el cas de que fos necessari realment llogar-los a fora i no fer servir espais municipals que tenim el, sovint, per exemple, tancats les tardes eh, o que podíem habilitar d'altres maneres. Uh, amb l'acceptació la, d'aquest recurs de reposició resulta que acceptem que no només fem el trage sinó que a més a més el brodem a mà, perquè si resulta que qui ens ho ha de llogar ens ha dir les condicions això és com si jo llogo el pis a la senyora Marc Casas i dic si sí, Marc Casas jo t'allogo el pis però de tant en tant jo vindré a dormir-hi perquè així s'ho fem compartit això fa una mica de riure insistint fet a mida i brodat a mà Gràcies. Senyor Font. Sí, el, el, el, el meu comentari en el, en el mateix sentit. Ja vam manifestar en el seu moment que no, no coincidíem en la, en la necessitat de, de llogar aquest espai, principalment la part dels, dels despatxos a dalt i també d'anar advertir que semblava que, el, que es feia un concurs he fet especialment per aquest local, després l'hora de, de la veritat semblava que no acabava de quadrar. ara sí que acabava de quadrar. En tenem que tot plegat no s'ha acabat de fer com s'ha de fer i a més, com, com he dits doncs no, no compartim la necessitat de, de, de llogar-lo. La senyora Torra em demana la paraula. Mm -hmm. que sí, no, una preparació. Sí. Senyor Masquet. En, en primer lloc, en tant que hi havia una discrepància en quant als criteris interpretatius en la resolució del de, procediment de licitació, eh, que es considerava 93 metres en el plec de clàusules, re deia sobre eh, el seu ús particular, exclusiu, el seu ús compartit. En aquest cas, jo personalment no comparteixo l'opinió de la senyora Mata en el sentit que en primera instància es va tirar enrere la sol·licitud del Col·legi d'Arquitectes precisament per aquesta discrepància. En segon lloc, a més, eh, crec que la honorabilitat total de l'atac la, la, en quant a la seva interpretació... Eh, la considero totalment eh, dient eh, acorde a llei. En, ser, en tercer lloc considerem que la despesa feta per l'Ajuntament és una despesa molt raonable, veuen que el preu de l'arreglament és eh, de 600 euros i també saben que no només es destinaran a serveis municipals com poden ser despatxos eh, per a grups músics municipals cosa que hi ha altres grups municipals que eh, discrepen la seva opinió i que considerem que eh, sí que són totalment eh, necessaris aquests espais i a més s'utilitzen generar com un punt d'oficina de turisme, un punt d'informació que creiem que és totalment vital per la, per la naturalesa de la ciutat i per la especial ubicació on es troben aquests despatxos del col·legi de, del col·legi d'arquitectes. Gràcies. Sí, el Sr. volia afegir una cosa. El regidor de contractació ja ha esmentat, efectivament aquí hi havia algun grup municipal inclús que havia plantejat eh, interposar un recurs contenciós per obtenir els espais necessaris per desenvolupar dignament les funcions, cosa que nosaltres ja estem totalment d'acord. Punt, en aquest tema. Segons. Eh, es havia passat en a aprovació la desestimació de, o el declarar desert d'aquest concurs per uns motius molt concrets que venien per raons tècniques per les mateixes raons tècniques presentat un recurs per part del Col·legi d'Arquitectes els serveis tècnics han examinat i eh, per part dels serveis de secretaria han donat la conformitat en aquell eh, informe de que aquell recurs s'ha d'estimar i l'únic que fem nosaltres és ratificar aquesta opinió tècnica eh, recollida en aquest dictamen. Per tant, no hi ha aquí cap altra qüestió més que, repeteixo, recollir aquestes consideracions sobre un recurs presentat legítimament per al eh, Col·legi d'Arquitectes. Sí, senzillament, jo... Podria ser clar que ni en cap moment es posa en dubte ni l'honorabilitat del Col·legi d'Arquitectes ni de la legitimitat de buscar més espais perquè no només els grups polítics, jo diria que molt pocs els polítics, sinó que els treballadors d'aquest Ajuntament treballin en bones condicions, comoditat, etc. El nostre qüestionament, per tant, no és de el què, sinó de eh, el com s'ha fet. I insisteixo que ens continua a donar la sensació de que s'ha fet a mida, perquè jo crec que hores d'ara en la nostra ciutat, malauradament, hi ha molt de locals a lloguer, a preus molt assequibles, en llocs molt accessibles i amb un ràdio molt proper a aquesta casa. Senzillament era això. Bé, eh, a votar. cal votar aquest punt? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra. Resultat sent secretari, si us plau? Sen vots ser afirmatius per negatius i de l'abstensió. Número 8 és el dictamen relatiu a Turgant, Toni Pitxot i Soler, la Fúria de Figuera de Plata de 2014 en la categoria de persones. Té la paraula, la tenent d'alcalde, Josep Maria Godoll. Gràcies, alcaldessa. Doncs eh, el dia 31 de, de juliol ens vam reunir a aquesta mateixa sala, la comissió del nomenclàtor, eh, el que anomenem del nomenclàtor, i eh, per valorar les diferents candidatures que hi de per la, la Follera de Figuera. Hi havia tres candidatures, eh, tot i així eh, en aquell moment va sorgir doncs la proposta després de diferents abats que està... ...especificat uh, a l'acte de, de, de la comissió... doncs ...la, la possibilitat de donar a uh, la fulla de Figuera ...otorgar la fulla de Figueres a Antoni Pitxot... Uh, ...es va valorar i per unanimitat es va acordar així... Uh, ...per la seva trajectòria artística... ...i la seva vinculació amb la ciutat de Figueres... ...com a director del Teatre Museu de Lí, ...com a descendent de la família Pitxot... ...importants a la ciutat en el uh, nivell cultural... Uh, Ara en aquests moments disposem de la seva biografia nascut a Figueres el 5 de gener del 1934 eh, i se'n destaca la seva vàlula artística i el fet que va eh, mantenir una esteta relació amb el pintor Salvador Dalí ja que va ser un dels col·laboradors més propers al mestre i el que millor saber interpretar la seva visió de l'art que es materialitza en el Museu de Dalí de Figueres on hi ha també, com saben vostès, obra seva exposada permanentment. Uh, vist tot plegat, que és mereixer aquest guardó, uh, que es té la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica, proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Atorgar Antoni Pitxot Soler a la fulla de Figueres de Plata de 2014 en la categoria de persones, en reconeixement a la seva trajectòria com a artista i pintor, membre d'un aniversari familiar que ha estat molt important a nivell cultural de la ciutat, i celebrant que com a director del Teatre Museu de Lídia de Figueres ha preservat conceptualment el museu i el llegat d'alinear tal com el volia l'artista i facultar l'arc de l'alcaldessa presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquest acord adoptat. Senyor Font. Sí, no, no posaré cap impediment a, a que s'aprovi això, però... Sí que m'ha sobtat que, que entre els, els mèrits pels quals se'ls doni surti, que sigui descendent de la família Pitxot. Entenc que els, els mèrits que ha de tenir de ser propis i no... És una anècdota, però sí que m'agradaria que, que el dia que se li doni els premis doncs no se li doni, no, no se esmenti que és per ser de la família que és, sinó quel que ha anat fent a la seva vida. Sr. Sí, gràcies. Eh, després Partit Popular, eh, nosaltres farem una extensió, Ara explicaré una mica breument, no? Dir, res en contra, doncs, ja su poden imaginar, contra el Sr. Pichot per tota la seva trajectòria, tant ell com la seva família, la seva trajectòria artística. Ara vostès saben que ja també doncs, un procediment a l'honorari, doncs ja aquesta comissió del Nomenclátor, l'avora el membre és el Sr. Lago Borrego, ell va assistir-hi, a l'avora ja un temps, ja unes pautes, s'ha presentat doncs unes distàncies i cadascú dos proposa com partit polític. Com entitats, no? Hi ha un període. Llavors, doncs, es arriba la comissió i llavors aquesta persona ningú havia proposada i ningú havia, doncs, fet cap entrada al registre. Per tant, nosaltres ens sembla que no són les maneres i les formes. Repeteixo, res en contra d'aquests senyors ens sembla perfecte que se li doni la fulla de plata, però jo crec que cal fer les coses perquè any rere any es continuen fent aquest tipus de, de coses que no estan ben fetes i s'ha de seguir el protocol a seguir. Perquè és clar, llavors aquest senyor, quan varen anar a la comissió, no hi havia tampoc tant una fulla com, per exemple, el senyor Diego Barrego o els altres membres ens doncs, varen presentar doncs, amb totes les seves característiques i el seu currículum. Jo crec que no és manera no?, de, de presentar-se i, bueno, proposem. Eh? Dir, per tant, crec que no, doncs, farem una extensió, però que quedi ben clar, vull dir que llavors sí que no, volgués, no voldríem que hi hagués cap mala interpretació que el Partit Popular està en contra d'aquest doncs, senyor repeteixo, i no vull ser pesada sota doncs, la seva trajectòria artística tant ell com la seva família, però nosaltres tenim un crit, pensem que les coses s'han de fer de la manera que s'han de fer i no sempre doncs, bueno, doncs, així malament gràcies a veure, vol dir alguna cosa? sí, senyor Godoy Uh, estic d'acord amb que el procediment el que comenta de que el procediment s'ha de seguir uh, en aquest cas uh, però uh, tal com s'especifica de l'acte uh, després de debatre aquest fet eh, que el senyor Borro molt bé va exposar a la comissió doncs tot i així es va, es va entendre doncs, que per oportunitat perquè és el seu aniversari és a, aquest any fa els 80 anys és l'aniversari del Museu d'Alí, de l'I eh, tot i que eh, en aquell moment no s'havia presentat aquesta candidatura eh, com a candidatura es va creure de l i, idoni, tot i uh, no, haver, no haver estat presentat amb la documentació però com és una persona uh, que la seva aula és coneguda per tothom sense haver de, de presentar doncs, tota la seva bibliografia doncs, es va quedar molt interessant però sí, estem d'acord amb que com més es pugui seguir el procediment doncs, millor Molt bé, doncs senyor Caselles, vostè volia fer una intervenció també? simplement nosaltres sumar-nos d'una en iniciativa, eh, ens agrada que us reconeguin persones com Antoni Pitxot d'una trajectòria cultural impecable a tots els nivells però sobretot una trajectòria de doncs, voltant i treballant tant, tant com ha pogut i com ha sigut en la Fundació Gala de David que tant en aquesta ciutat no ens hem, no hem d'equivocar només per aquest motiu eh, crec que és necessari que cal distingim i que entre tots doncs, el que hem de fer és saber aprofitar les potencialitats que ens està que ens dona la fundació i ara ja maneríem una altra cosa. Simplement doncs felicitava la comissió del nomenclar Tor i felicitar-nos doncs, tots els per ser capaços de prendre decisions com aquesta. Passariam a votació. Sí. Vots a favor. Abstencions? Resultats, senyor secretari? S'han només d'invoig de 7 afirmatius, cap negatiu de... i 3 abstencions. Parceria 1.11, el predol 10, que és el dictamen relatiu d'atorgar el patronat de la catequística de Figueres, la fulla de Figuera de Plata de 2014 en la categoria d'entitats. Té a la parada el tenent d'alcalde, el senyor Josep Maria Godoll. Molt bé com a, doncs, a la mateixa comissió, en aquest cas no hi va haver -hi cap mena de debat eh, a la proposta que s'havia fet d'atorgar la folia de Figueres d'entitats a de la patronat de la de la catequística, entitat constituïda l'any 21, però amb orígens que remunten al 1884. Aleshores, doncs, es Aleshores, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Atorgar el patronat de la catequística de Figueres, la fulla de Figueres de Plata de 2014, en la categoria d'entitats, en reconeixement de la seva trajectòria, acollint en el seu edifici prop d'una dotzena d'entitats, majoritàriament vinculades al món de la cultura, l'esport i el lleure i convertint l'entitat en un dels pols culturals de la ciutat amb l'organització de diversos cursos, actes culturals, conferències i taules rodones festes populars i exposicions, entre molts altres i el punt 2, facultar la l'alcaldessa presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquest acord adoptat Gràcies Sí, senyora Mata Sí, bé... Mm... Crec que és fora de tot dubtar el posicionament de, del nostre grup, en tot cas, és bueno, reconèixer doncs, l'encert doncs, de, de l'entrega d'aquesta distinció. Pensem que la característica és una entitat que ha sabut reneix, reneixer de les seves pròpies cendres, que crec que els que tenim ja una certa edat, que som uns guants, recordem aquella sala llòbrega, i si permeten la paraula cutre, a la qual feia molta mandra la gent de Figueres pujar allà dalt, que deien de pujar allà dalt a fer coses, i s'ha sabut reinventar i reconvertir en una, en una sala doncs, doncs, li ve de gust anar a fer coses, anar, anar a actes, etc. I d'altra banda també la generositat que sempre ha tingut la catequística envers la ciutat i envers les entitats. Amb les entitats, eh, el senyor regió de cultura et deia de la, de la, de la cultura, jo eh, posaria accent de la cultura catalana, ha sigut la seu d'homni durant molt de temps, han sigut doncs, també eh, lloc d'ensenyar serbants, d'ensenyar català i per tant jo crec que ha fet una aposta molt clara per la ciutat i també i també pel país jo voldria felicitar aquí veig que ens acompanya el senyor Martínez que n'és el president actual també el senyor Illa i tots els que el van precedir en aquells, èpo... aquells moments tan difícils d'anar a pidurar diners a l'Ajuntament a la Generalitat, a la Diputació i allà te... i allà on te va fer falta per tant doncs, felicitar l'encert doncs, i felicitar-nos perquè crec que com a ciutat ens hem de reconèixer la, la... la... la fortuna que tenim de tenir una en entitat d'aquesta mena Sí. Casillas. Sí, gràcies senyora Felip. Afegir-me, doncs, felicitava en cert doncs, la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament, de la ciutat en acordar aquesta concessió d'aquesta distinció. Eh? I una de les coses que voldria destacar és el que entenc com una gran generositat per part de la, la càtedra, de la catequística, perquè és una entitat que s'ha sabut aprofitar les direccions que hi ha hagut fins ara doncs que s'ha pogut aprofitar els recursos que els ciutadans de Figueres ja han abocat I això és importantíssim no ha de fer mandra cap a l'administració ni a cap recança abocar ni cap recança abocar recursos quan es correspon justament en els ciutadans no? ens agradaria doncs, que aquest fos un exemple doncs per totes les administracions i per totes les entitats a totes les ciutats i especialment a la nostra que reben recursos creiem que avui el fet de donar aquesta distinció doncs reconeix també a més d'una trajectòria reconeix doncs una especial cura amb els recursos que des de l'Ajuntament hem abocat en aquesta entitat per tant felicitats a tots Totalment d'acord amb el per a les manifestades, he eh? de fet, la, la Comissió del 94 ha recollit la, la proposta formulada que vam considerar totalment idònic com la la que pogués tenir aquest honor i distensió de, de la ciutat de fulla de Figuera de Plata. La, la catequística reflexa de la forta base associativa que hi ha a la ciutat i pràcticament es pot considerar un braç de l'Ajuntament, o sigui, no és un equipament municipal, però la col·laboració és absoluta i la... I la, i la a l'hora de que el patronat de la catequística sempre té la porta oberta per qualsevol iniciativa o activitat de caràcter municipal doncs també crec que ha de tenir el seu reconeixement i es, i es mereix aquesta, aquesta distinció Entenc que queda aprovada per unanimitat al punt número 10 i passaríem a l'11 el dictament relatiu a concertar amb l'entitat financera Banco de Santa amb la DCA la contractació d'una pòlissa de tresoreria L'any passat varen concertar una operació de tresoreria amb la mateixa finalitat que és mantenir els terminis de pagaments en proveïdors. L'any passat era de 3 milions, aquest any ens podem permetre rebaixar-la a l'import de 2 milions donat de que la situació econòmica va millorant. La proposta és concertar amb Bany de Santander una pòlissa de tresoreria per import de 2 milions termini d'un any amb un tipus d'interès referenciat a l'índex Euribor, Euribor a 3 mesos més un diferencial del 1,08%. També això és eh, indicatiu de eh, que aquesta situació en termes generals econòmics va millorar endonat que l'any passat aquest diferencial recordem era del 4%, per tant hem baixat un 75% aquest import assenyalar com a persones autoritzades per la disposició dels fons els tres clauers de l'alcaldessa presidenta, interventora i tresorer, o els suprims que es deciguin, i autoritzar l'alcaldia presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com calguin. Senyor Fon. Gràcies. La CUP s'estindrà en aquest punt, no perquè estem en contra de que l'Ajuntament tingui diners per pagar els seus proveïdors, sinó perquè entenem que que si ha de fer això és, és perquè prèviament va, va haver una mala gestió que encara estem pagant ara que fa que em, diners del dia o factures del dia a dia s'hagin de pagar a través d'una pòlissa. Em, i no dubto que la situació econòmica ha ajudat a fer baixar el diferencial, però li recordo, senyor Toro, que el tresor va explicar aquí, en la Comissió Informativa, que la gran baixada que hi ha hagut en la major part és perquè... Eh, en nivell general tots els bancs i caixes de cop tenen un, una gran quantitat de, de diners que no saben a què prestar segurament el fet que l'Ajuntament estigui molt millor per la seva grandíssima gestió fet, any, també influeix però eh, no, no només això Té sí, Moltes gràcies uh... A veure, dos punts i començo amb aquest segon. Eh, quan he fet esment eh, a la situació econòmica, feia esment la situació econòmica general. Els tipus d'interès no baixen perquè l'Ajuntament de Figueres sigui molt guapo. Eh? Eh, baixa perquè efectivament en aquests moments hi ha un excés inclús de liquiditat al sistema financer i per tant a l'Ajuntament pues, li han ofert eh, unes condicions econòmiques millorables eh, millors. El que sí també és cert és que amb anterioritat a l'Ajuntament li costava accedir en el crèdit, en aquests moments no li costa, tenir un excés d'oferta i això sí que és reflex d'una millor situació. En quant a la mala gestió anterior i que eh, aquests dos milions els haguem que demanar per aquesta situació, no és correcte. Tots els ajuntaments, en tant en que són administracions que tenen els ingressos molt acutats en el, en el termini anual, que els mesos d'abril, maig, juny és quan ingressen la major part dels seus impostos normalment amb un segon termini a la tardor però els mesos de gener, febrer, i març eh, aquests ingressos no arriben llavors sempre hi han unes necessitats de tresoreria per a fer front a les despeses corrents i es té previst aquest eh, import que en aquests moments és inferior al que teníem l'any passat però que permet superar aquests, eh, any, aquests mesos eh, invernals eh, en els que no queda L Le ni que tampoc arriben els fons de, de les taxes i dels impostos i permet arribar a la nova primavera. Eh? termes així molt poètics per a aquesta ocasió. Sí, gràcies. Serem molt, serem molt breu, només dic que bueno, evidentment han de fer aquesta pòlissa, es veuen obligats a fer-la, vostè pot dir que ara el que vulgui, però vull dir que sempre repetirem el mateix, no? Hi ha altres no, poblacions que, que no el fan i no estaríem tan bé, o no estarem tan bé quan s'hagi doncs, de fer aquesta, aquestes pòlisses. Eh? El que passa és que bueno, si sí ho aprovem, perquè bueno, el que interessa és que els pobladors cobrin. Gràcies. Bé, eh, queda aprovada per unanimitat. Abstenció. doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? em com punt número u resultat per donc secretari? Desvol afirmatius canviar d'investició. El punt número do és el dictamen relatiu a provar inicialment la modificació de l'article 19 dels Estatuts de Figueres de Serveis SA i la paraula al conseller delegat de, de FICERSA i primer tirant d'alcalde, el senyor Manuel Toro. Moltes gràcies, caldessa. Eh, és una modificació puntual dels estatuts de la societat municipal FICERSA que fa referència a un únic article, que és l'article 19. L'article 19 estableix les atribucions, les competències que tindrà el director gerent de la societat i eh, quan vaig revisar aquests estatuts en el moment en què eh, vaig entrar en la companyia me'n vaig de que no responia la tendència general a totes les eh, companyies mercantils que és que a partir de determinades quantitats la direcció té eh, limitades les seves facultats i es mancomunen amb algun altre dels òrgans de direcció per evitar qualsevol qüestió que pugui sorgir i exactament això és el que s'ha fet eh, limitant la disposició de fons eh, econòmics eh, líquid per entendrens -e, fins a 18.000 euros a partir de quina xifra té que mancomunar-se o actuar amb la presidenta del Consell d'Administració o bé amb el conseller delegat i en quant a adjudicacions obres i serveis, contractació al eh, que estableix la pròpia normativa 50.000 euros per tant eh, la contractació també només pot arribar fins als 50.000 a partir de quina xifra ja té que actuar en presidenta o conseller de' delegat aquesta és la modificació dels estatuts. Senyora Mata. Gràcies. Com que, com diu el senyor Torra, doncs aquest és un tema que el que fa és ajustar-se a una normativa existent i homologar-nos a, a altres empreses públiques doncs en forma de gestió, naturalment el, el sentit del nostre vot és favorable. Ara bé, nosaltres lamentem i lamentem molt que no s'hagi provat aquesta modificació d'estatuts per fer allò que vostè en alguna ocasió ha manifestat que voldria fer que seria reincorporar els equips dels de, grups de l'oposició que van ser exclosos del Consell d'Administració per reincorporar-nos. I no només això sinó que també fem exercici, doncs de participació de transparència i aprofitar per, per incorporar, per exemple, representants dels veïns i veïnes de Figueres, que en darrere són els propietaris d'aquesta empresa. Doncs, per exemple, mitjançant doncs, la incorporació d'algun representant d'associació de veïns o representants d'alguna associació d'usuaris que són els que paguen doncs, també a, a cada mes doncs, les factures a, a FICER-se. Sí, senyor Toró. Sí, bé, li recordo que des del punt de vista formal efectivament hi ha una modificació estatutària que es manté des de fa un parell d'anys, però que des del punt de vista objectiu i positiu tots els grups municipals estan participant d'una manera activa i estan sent convidats a tots i cada uns dels consells d'administració de la pròpia societat. Sobre la... Situació i la intervenció ampla eh, en aquests termes que vostè ha esmentat de Fielsa i ho, eh, ho assimlaria. A la democràcia representativa a la democràcia assembleària les companyies mercantils tenen un estatuts que fixen uns màxims i uns mínims amb els membres que tenen del Consell d'Administració i això permet un funcionament que després la Junta General que és el propi composició d'aquest Ajuntament i en última instància les votacions que es produeixen cada 4 anys, determinen quina és aquesta composició, per tant és un exercici de democràcia representativa tot aquest procediment pel al qual s'arriba fins a la constitució d'aquest Consell d'Administració i no altra cosa és una democràcia molt clara i molt directa en quan a què és representativa aquí comença senyor Monfort senyor Toro la seva capacitat d'anàlisi que ara diem d'això des de veritat eh? Que vostè digui de democràcia representativa que ens fotin fora del Consell d'Administració a tres dos partits que ja estaven representats a costa de que vostès hi posin qui us hi doni la gana i que vostè deixen dir de democràcia representativa la veritat és que no fa més de reafirmar-me unes sospites que tinc jo sóc la seva manera de donar les coses que cada vegada, que en el ple de vegades intenten matitzar les coses cada vegada ho emboliquen més. Sí, senyor Font. Sí, bueno, m'agradaria que sigui el mateix i que, i que ens digui que, bueno, que no passa res, que perquè no, segons els estatuts no formem part del Consell d'Administració, perquè igualment ja hi podem anar, doncs pel, pel, pel, pel mateix preu, si igualment hi podem anar, que constenï formalment i si de cas aquestes persones que vostè teniu escrit o dit els conviden també eh, que vinguin sense formar una part, si, si, si a la pràctica ha de ser el mateix. Senyora Mata. Si sí, jo no m'allargaré. Nosaltres sí, som convidats, som convidats de pedra. La normativa que regeix els Consells d'Administració d'Empreses Públiques és molt clara i comporta uns drets i uns deures. No és menjar no, i dir, com que esteu seguts en aquesta taula, tant el fet que hi com hi sigueu. Crec que no és rigorós parlar d'aquesta manera. Si no ens hi volen, bueno, ja ho han demostrat que no ens hi volen, no? però no ens digueu que ja estem convidats. No us en feu eh? el ah, senyor Cagellas Sí, gràcies senyor. Bueno, senyor Toro nosaltres hi som i, i és el Partit Popular però, o sigui com si mentre no hi havia majoria absoluta hi, era, hi, eren, hi eren tots I també ho voldria fer notar, mentre no hi va haver majoria absoluta hi havia un representant de l'oposició a Ecoserveis, això també es va treure jo crec que és una qüestió i el que estaven exposant els altres grups a reflexionar no hi pot haver -hi un membre d'un grup de l'oposició de Cosserveis, per exemple, o que estiguin els altres eh, membres de l'oposició en el Consell d'Administració, regula una forquilla el, el, els estatuts, no em recordo si són 13, entre 30 i 15, entre i 13 no el recordo, això és modificable, però hi ha un canvi des d'aquella majoria absoluta. Jo sobretot un de, una de les coses que més em sobta també és que no en parlem mai, perquè a Cosserveis hi havia un un representant de l'oposició tampoc hi és és que no ens parla d'aquesta democràcia home, Toro, és matisable eh, la seva opinió Senyora Almeda, res per dir una cosa greument. Bueno, jo sí que el convido, doncs, de la mateixa manera que deia, no?, que hem canviat aquest estatut, doncs, el proper ple, doncs, en podem tornar a canviar-ho i llavors, doncs, que la resta de, de l'oposició es puguin adherir. Vull dir que cap problema, el que deia, som 13 membres, però això no vol dir que també es pot modificar 14 o 15 o es pot fer menys, també. Bueno, o es pot fer menys. Vull dir que, bueno, és una proposta que li faig al conseller delegat doncs que modifiquem també els estatuts perquè això també és una cosa... De de paparassa tampoc és precis. Senyor Toró. Sí, eh, bé, crec que és bo aclarir perquè no ha quedat clar el concepte amb els que estem parlant. Una cosa és la situació eh, que assumeix el conseller delegat en el moment en què assumeix aquesta conselleria. Eh, totes les propostes sobre modificació dels estatuts no hem dubtat mai de que són modificables en funció que és aquesta Junta General aquest ple constituït en quant a Junta General que prenen els acords i estableix que siguin 15 o que siguin 20 uh, jo particularment llavors discutiríem sobre la conveniència o no de tindre molta gent, menys gent però en la situació actual en la que ens trobem amb els estatuts actuals que tenim i amb el eh, règim de funcionament en aquests moments de la, de la companyia, hem convidat a que vinguin tots vostès perquè estiguin perfectament al corrent de tot el que hi està passant. Eh, I el sistema d'anomenament de qualsevol d'aquest eh, Consell d'Administració el que els hi feies és que és perfectament legítim i democràtic i amb de, democràcia representativa perquè des d'aquest ple passa a Junta General, la Junta general és la que anomenen el Consell d'Administració. Per tant és realment aquest el sistema que s'utilitza per això. Després que políticament vostès opinin que hauria de tenir una altra composició amb determinades persones aquí ho debatrem tan àmpliament com calgui, però no dubtim que el sistema pel al qual s'ha anomenat aquest Consell d'Administració és en plena representativitat democràtica. Bé, passaríem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 13 és el dictamen relatiu a presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al servei de perfil del contractat i el e licita. Té la paraula el de contractació, el senyor Jordi Masquet. Gràcies, senyora alcaldessa. Es tracta de sol·licitar l'alta, i demanem l'alta, al servei del perfil del contractant i a la licita del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, bàsicament per tres motius. En primer lloc, per donar compliment a una llei de caràcter estatal. En segon lloc, per ser més transparents i garantir la unitat de mercat perquè tothom es pugui presentar a les licitacions d'aquest Ajuntament. I en tercer lloc, i, i, i, i per ser l'últim, no menys important per un tema d'estalvi econòmic, ja que nosaltres, com ja he d'avançar, tenim un servei d'un eh, perfil de contractant que té un cos, mentre que eh, l'adhesió a aquesta plataforma ens suposaria pues, bueno, l'adhesió a aquesta plataforma més eh, gratuït. Eh, per això els llegiré breument el text del dictamen. Ens, ens diu, vist que la disposició adicional tercera de la llei 20 barra 2013 eh, de garantia de la humitat de mercat estableix l'obligació que totes les entitats compreses de l'article 3.1, entre les quals hi ha ja aquest Ajuntament, publiquessin la convocatòria de licitacions i els resultats d'aquestes a la plataforma de contractació del sector públic o de l'administració de l'Estat, que la referida publicació d'informació contractual es podrà fer eh, tant directament pels òrgans de contractació o bé per interconnexió amb la plataforma de serveis de contractació de Catalunya, Bis que la Generalitat de Catalunya preveu materialitzar la referida obligació legal mitjançant la interconnexió entre en dues plataformes i que aquesta opció permetrà que la informació contractual publicada a la plataforma de serveis de contractació de Catalunya quedi automàticament incorporada a la plataforma de contractació del el sector públic de l'administració de l'Estat, és a dir, sense necessitat que les entitats vocals donades d'alta la primera hagin de fer cap comunicació a la segona, D'aquesta manera es donarà compliment, com dèiem, a l'establerta la llei 20 barra 2013, i el que és cap també, el que estableix l'informe referent a la societat d'alta ens diu que visc que aquest Ajuntament un perfil del contractant, que suposa un cos per a l'Ajuntament i que no està interconnectat amb la, amb la plataforma de contractació de la Generalitat, que és un servei gratuït, que usen una gran majoria d'adents locals i que permet complir amb la normativa. Per tot això, la comissió, bueno, eh, la comissió Informativa bé, proposa el ple a l'adopció dels següents acords. Presentar el Consorci de l'Administració Verde de Catalunya que s'ha suïcidit dalt al servei. Segon, acceptar les condicions generals que regulen la prestació del servei per part del Consorci eh, de l'Administració Verde de Catalunya i que es troben publicades a la seva pàgina web que aquí tenen, eh, que aquí tenen publicada. I tres, habilitar el Consorci de l'Administració Verde de Catalunya com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en el termes exposat a la present sol·licitud i en quart lloc autoritzar l'alcaldia presidència a fer que realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors bàsicament com els he dit abans es tracta d'un servei eh, el nostre servei de, eh, del perfil del contractant però que tingui publicitat per garantir la unitat de mercat i que tothom es pugui presentar qualsevol licitació que faci aquesta corporació local gràcies Si alguna intervenció al respecte doncs quedaria aprovada per unanimitat aquesta adhesió i avui no hi ha mocions no hi ha mocions d'urgència faríem cinc minuts de, de pausa i passaria no, em demanen que no que ningú ha d'anar lavabo avui no. passaríem a, a preix i preguntes directament doncs. cinc minuts sí, cinc minuts, sí, minuts i Sí, Començaria el ah. torn de pregs i preguntes de Manor Major, senyor Greta Cos. No té preguntes, senyor Monfort. Sí, he he, he pogut veure avui el diari de Girona que els hem tratat a la pressa per al tema de, de, de, dels carrers bici, de poder fer un sistema de bicicletes amb el qual puguis anar per exemple des de l'estació del centre. Aleshores, jo volia preguntar, ja aprofitant bueno, primer de tot donar-los i de les gràcies per aquesta proposta i després ja aprofitant això de menorxic en quin punt tenim van dir que hi ha ja aprofitant el pla de voreres eh, que es pintaria en unes zones d'estcion de, de ben avançat en els semàfors per bicicletes eh, volia preguntar en quin punt està això També es va parlar de que eshauria de l'orança de l'ordenança municipal la prohibició d'anar en bicicleta pel Rubí de l'Ou, que ara mateix està prohibit i també m'agradaria saber en quin punt està. Jo ho dic això perquè són dues coses bastant senzilles que denoten un interès en fomentar-los de la bicicleta Figueres. En canvi aquest tipus d'anuncis simplement denoten bones intencions i pocs compromisos. Aleshores m'agradaria que agraïls dir que estiguin interessats en aquest tema però que si es plau que compleixin això i me diguessin en quin punt està. Sí, eh, senyor Giró, sisplau. Aviam, és que són molt, moltes coses. El del carril bici, bueno, és el que comentàvem, del, del, del carril bici, que és el que vam comentat que en tenim un que hem demanat una subvenció per acabar de, de, de fer la, un, un anell, i amb el tema de l'ordenança, eh, el que passa és que l'ordenança amb, amb, amb el que és eh, bicicletes està molt repartit. Eh? Vull dir, hi ha, hi ha moltes, eh, dintre les ordenances hi ha molts llocs on diu te el tema de, de les bicicletes i el que volem fer és mirar-ho tot, eh, estudiar-ho i fer-ne una conjunta. Perquè en un lloc posa un, una cosa, en un altre posa el de, de, de, de, de, de, de, de les aceres de 3 metres, en un altre lloc hi ha el del centre, l un del centre hi ha un lloc que, es, que diu per al centre però diu que menors de 13 anys sí que poden anar-hi amb bicicleta vull dir que és tot un, un garbuig que el que hem de fer amb Guàrdia Urbana i amb, i amb el senyor Iecora és reunir-nos un dia i unificar tot el tema d'aquestes ordenances independentment d'això de la promoció d'això de, de, de, de les zones de... de d'on de parar-se les, les bicicletes sé que es va dir que quan hi havia un lloc que em sembla que era quan hi havia asfaltat hi havia un semàfor sí que es pintaria però no sé si en el pla de voreres en aquest el cantó del pla de d'asfaltatge s'incideix en un lloc que hi hagi un semàfor que és on es podria posar un lloc avançat per, per, les, per les bicicletes Si Sí un Bonfort si sí, en tot cas, si era tan fàcil com reunir-se amb una senyoreta per i, i mirar a, a quins punts es podria fer i a quins no, la veritat és que no sé com hem tardat 2 anys a veure-ho. Uh, però en tot cas agrair-li, mirar que faci aquesta reunió amb el senyor Llec, que era el més aviat possible recordar que hi ha gent que ha sigut multada per anar amb bicicleta per Rubí de l'ou uh, evidentment aquesta gent ha interpolat els següents, els corresponents uh, recursos, no sé com han acabat en tot cas, però vaja uh, si us plau, és un dels passos que creiem que és, que és necessari i després que preguntar és en aquest Filip, en tot cas, jo el desconec, eh, però en tot cas entenc cap el que diu, el pla de voreres en cap cas s'ha eh, asfaltat cap carrer on hi és un semàfor, és això? No ho sé, això ho tinc que mirar, ja quan ara fem el pla d'asfaltat i els llocs on tenen de repintar, llavors veurem si si pot posar el senyal d'aquesta de la bicicleta. Però hi ha, un, hi ha una part de pla d'asfaltat que ja que ja s'ha fet el no, pla d'asfaltatge que s'ha fet no hi hem posat cap d'aquests llocs, no els nous van dir que ho estudiïm contra l'Iran Pere Giró conjuntament amb la Guàrdia Urbana i on si pugui posar s'hi posarà Val, per et preparat, va, no Quan cap. et va provar aquesta, aquesta moció encara està, encara havien de pintar els, plans, el, els, els nous carrers del pla d'asfaltatge i, I veig que no s'ha fet res, o sigui, vostès han passat, i això és una emoció que us va provar aquí al plaer de l'Ajuntament, que vostès, com moltes altres mocions s'han passat pel forro. Els jo el que estic dient és quan semàfor s'han passat pel forro, és per si me'l pot explicar. que sàpiga, no ens hem passar cap semàfro pel ferro. Nosaltres el que fem fem un pa de voreres, fem un pa de saltatge i hi ha un pla de flotatge i hi ha una certa lloc de pintura. Per tant ja vull dir que ara per ara no hem pinta cap i, i de quin endavant quanem quan fem els plans de saltatge ah, pla de voreres, un pa de saltatge si decia hi ha alguns llocs que convé que hi hagin de por això. I, i la guàrdia urbana ens, ens donna consentiment perquè la Guàrdia Urbana urbanatic aquí i també ens ha de donar el consentiment del lloc que on se pot posar ho posarem. Bueno senyor Felip, és que jo crec, o no m'ho explica prou bé, o vostè la moció no va entendre. És a dir, aquí vam aprovar una emoció i vam dir, aprofitant que igualment asfaltem els carrers i s'hauran de pintar, en els llocs on hi hagi un semàfor, posem-hi una zona avançada per bicicletes i pintem una zona. I vostès el que n'ha fet ha sigut fer-ho, que no ho ha fet, cap problema, però aprofitant que la senyora alcaldessa en un xat i ha sortit reflexat en el diari de Girona ha dit que a partir d'ara l'interès en les bicicletes doncs diguem, ja que li interessin a partir d'ara si us aquestes dues coses que ja s'han parlat en aquest ple una, complir la moció que vam aprovar unànimament amb els vots a favor del seu municipal, municipal aquí no aprova l'Ajuntament de Figueres i l'altra, la petició de que cap al centre de Figueres sempre que sigui eh, anant al tanto es pugui circular en bicicleta i això és el que estem dient és del grup municipal d'iniciativa que estem molt contents de que a partir d'ara vostès Uh, estiguin interessats perquè els, els ciutadans de Figueres puguin anar amb bicicleta tranquil·lament per la ciutat. Per al·lusions intervindré, senyor Bonfort, respecte uh, a la, la meva intervenció en un xat de que a partir d'ara m'interessa les bicicletes, en cap cas i jo vaig manifestar que a partir d'ara m'interessa les bicicletes. L'interès meu per les bicicletes ha estat des de sempre, des de que vaig aprendre d'anar amb bicicleta. Però el que vaig manifestar en el xat és que el sistema de de lloguer, de bicicletes, un sistema que s'havia proposat, en concret responia a una pregunta sobre si s'instal·laria si un, un sistema d'ús públic de bicicletes, un estil bícim. A Figueres la meva resposta va ser que ho havien valorat. Hi havia hagut un projecte fa anys i que trobàvem que era massa car per la idoneitat realment de que les distàncies curtes de Figueres facin pensar en un sistema de bici urbà. El que estàvem estudiant era el, el que el senyor Juret també ha manifestat, que entenem que la identitat d'un sistema d'ús públic de bicicletes té més una vocació, si comarcal, que en aquest cas no seria comarcal, però si barri urbana de Figueres, les poques distàncies que hi ha a dins de la ciutat no, i el car que era el projecte que pujava a 240.000 euros, doncs realment fa un poc recomanable, crec, des del punt de vista de l'eficiència, un sistema de bici Figueres. El que és molt doni és, per exemple, un, un, ús, un sistema públic de la possibilitat de, de llogar una bicicleta d'una estació, estació, de la plaça de l'estació de Figueres, per poder fins al terme de Vilafana, de la nova estació, o sistemes de dícim d'àrea urbana de Figueres, que ligui els pobles colindans, que llegui Vilafant, que ligui Cabanes, i que realment fan molt més... I el sistema de bicicleta era el, la meva idea de respondre al Chat no sobtadament ara de com m'interessar per la bicicleta. Uh, Seria un fort. Va no, bé, agrair-li que faci aquesta proposta, que seguirem amb, amb interès, però en tot cas, com que sabem que també són diners, sí que volem fer que aquestes cosetes que no en valien es facin, perquè és precisament aquestes petites coses que fan que al final la gent de Figueres s'acostuminarà a bicicletar tot el pal i agafi menys el cotxe, i creiem que són gratis i que per tant s'han de fer més repetement bon és és és bo l'ús de la bicicleta el centre de Figueres, però també em preocupa i també m'interessa la bicicleta quan eh, realment les queixes dels veïns van en el sentit que surten de casa seva i topen amb una bicicleta davant de la porta de casa seva, sobre la vorera i s'emporta la gent per l'avant. Per tant, la nostra voluntat és mirar-ho tot integralment. La possibilitat de fer que Rius visin no uneses en voreres davant de banda molt ampla, cosa inexistent no en el centre en el centre històric de la ciutat, i d'aquí aquesta prohibició teòrica, que de moment s'aplica molt poques vegades, en algun moment s'ha posat, però d'aquí aquesta prohibició de la la demensa realment d'anar pel, pel, pel centre històric de Figueres en bicicleta. És difícil compatibilitzar la l'anar amb bicicleta per les voleres estretes i el pas de la gent a carrer. També entenc la voluntat de que la gent vulgui utilitzar la bicicleta, però ho hem de hi tot integralment o, o en la seva globalitat. Senyor Font no em puc estar, un petit comentari, la gent va per la volera en gran part perquè anar amb, amb, amb, per la calçada, que és per on els ciclistes preferiríem anar, és extremadament perillós i si això continua sent com és ara, tindrem una parada de, de, de bicicletes d'aquí a l'estació del tren i per anar a, a Vilafant hauran de fer tota la volta del voral, buscar els únics llocs on hi ha un carrer bici, perquè treure pel centre és el perigós que és. No ho, volia, no ho volia dir sobre això, eh? Em... Moltes vegades des de la CUP hem demanat al govern de la ciutat que ha vist la, la situació que viu el país, el moment crucial en el que estem, eh, com a municipi, tinguéssim una, una, una actitud una mica més proactiva de la que hem tingut fins ara, que lògament hem separat hem anat una mica a remolc de la iniciativa que han tingut altres ajuntaments que han sigut eh, més valents per dir d'alguna manera, em eh, d'entrar-lo seu en entrar-la dins o costar sues llàgrimes i, i, i no, no, no, passen, no, no som coneguts com una ciutat que hagi tirat endavant gaires iniciatives més que quan ja ho ha fet gairebé ja tothom i gairebé ja no ens queda més remei el que els hi volíem demanar és una cosa que hem demanat ja a tres vegades i és que és una cosa absolutament simbòlica però ja que s'acosta la guiada, fan la, la conferència aquí institucional, es fa un acte aquí a la plaça de l'Ajuntament si podrien si enviar la bogateria a la bandera espanyola eh, i penjar una estalada a l'Ajuntament, ho hem demanat altres vegades, doncs a veure si, si aquest any ho aconseguim. Bé, en aquesta petició, si bé el nostre sentiment en aquest aspecte crec que ha quedat clar en diverses mocions, en diversos plens, Uh, respecte a posar una estelada al balcó de l'Ajuntament, ja li dic que no, que no ho farem, estem en un procés en el qual el nostre, la, la nostra voluntat és totalment la de impulsar la, la d'anar conjuntament amb totes les forces polítiques que en el Parlament estan donant aquest eh, procés per dreta de civil i anem cap a una voluntat clara de eh, realment poder votar i votar en un determinat sentit, però estem en un procés i realment jo crec que si sí, l'estelada no hi ha estat fins ara crec que un any més pot esperar fins a veure si es consolida aquest procés i podem tenir sense tenir canviar una bandera a la i fer subterfugis d'aquest tipus, doncs crec Crec que l'estalada en el balcói serà quan realment sigui la bandera del, del nostre país i mentre no hi ha cap objecció que en què en, el, en els carrers de la ciutat, en les places de la ciutat, on doncs, si, tothom no pugui penjar la bandera que consideri avui. Senyor Aneta. Bé, com que una de les intervencions meva també en aquest sentit, per no abondar-la, eh, jo lamento molt aquest comentari. Jo crec que al món hi ha dos tipus d'accions polítiques, no? Les que són preactives i basa al davant, les de la no la vanguardia d'en està les de la vanguarda, i els que esperen que nosaltres altres la feina i llavors quan no hi ha risc s'apunten està clar que aquest equip de govern és el segon i el que hi ha, i a més a més, és molt democràtic i jo ho lamento molt, sobretot quan constato que vaig per pobles de tota la comarca governats per partits de totes les lletres, hi han estelades si no al balcó de l'Ajuntament com a mínim a les rotondes a les entrades al poble, estelades que paga l'Ajuntament, que posa l'Ajuntament que canvia l'Ajuntament i no són els veïns que s'han de cuidar aquest tema en qualsevol cas, era un comentari, no era un preu ni na pregunta el que veis un prec, eh, i és un prec eh, en el qual volia fer una reflexió. Qualsevol ajuntament, i molt especialment un ajuntament que invoca constantment la participació, crec que hauria d'estar molt molt molt content que un grup de veïns s'organitzin per tenir una reivindicació. Si aquests veïns s'organitzen, són ordenats, són educats, fan les coses seguint el procediment administratiu, fan propostes i a sobre resol que aquestes propostes són barates i possibles de fer, no entenem com pot ser que projecte, que un grup de veïns impulsat sobre el tema dels correcants encara no hagi estat atès per l'Ajuntament. Ens sembla que el que demanen és, de tota lògica, han preparat un dossier, que és aquest dossier, que és un dossier que me consta que el regidor doncs, també disposa. És impressionant, és impressionant veure doncs, tota l'acció que hi ha feta amb altres municipis, amb municipis més petits que el nostre. No fa altra cosa doncs, de que poder ha fet possible que no s'hagi d'incomplir les ordenances municipals en matèria doncs, de tinguem d'animals. I, a més a més, fa una cosa que crec que han de fer les administracions, que és que si volem sancionar els veïns, com a mínim els hem perquè exerceixin les seves activitats doncs, sense amb possibilitats de fer-ho d'aquesta manera. Uh, jo demano molt doncs, de que s'estudi la petició dels veïns de fer un, uh, un correcants al Parc Bós Municipal, perquè cercanyen dos espais uh, més fora del centre de la ciutat, que el Parc Bós Municipal és un espai xerrer entre dos parts de la ciutat molt ocupades, la del centre i també la de la de Llevant, Uh, que és una proposta absolutament raonable econòmica, assumible i equiparable a qualsevol altra ciutat del nostre entorn o de qualsevol altre lloc per tant, uh, faig aquesta petició i crec que és una cosa que es pot fer i d'aquí un mes um, tenir feta um, crec que realment val la pena i que no tingui cap mena de sentit doncs, menys tenir-la Mareu Giró Però això els en tinc coneixement més aviat en tinc coneixement per la premsa i per les instàncies que han entrat ells vull dir que això és una cosa que els puc deixar tranquils perquè ja fa temps ja? i, i és, una, és un tema és un tema que ja ho estem estudiant i ho estem estudiant ja perquè des de que sóc regidor de tinc contactes amb l'associació Canaé no sé si la coneixeu una, una associació solvent i acreditada són els que fan l'autàlia aquests anys que han estat aquí que han eh, Re reunions aquesta impietud que aquests veïns puntualment an al parabosc tenien, ells han recollit també diferents inquietuds d'altres veïns, d'altres situacions i estan treballant en, en diferents eh, llocs per fer aquests córrecanants. Eh. Van fer una prova pilot, al pare de les aigües que en aquell, en aquell moment el van tenir i és molt petit, evidentment halem de fer una, una mica més gran però amb això recollim, la, recollim la, les propostes però nosaltres lo que estem fent és un projecte més de, del tema de ciutat fent quatre o cinc espais que puguem nosaltres, juntament els veïns, consensuar amb els veïns perquè evidentment és el que dèiem igualment les bicicletes eh? Vull dir, és un projecte global on també els veïns i estiguin d'acord amb, amb, amb, amb els llocs i això és un treball que fem l'associació però també vull, vull quedar clar que ho faig amb aquesta associació perquè ells estan molt interessats que aquests espais no es quedin eh, abandonats, sinó que ells volen dinamitzar-ho, eh? volen dinamitzar, volen fer cursos, volen fer conscienciació de la recollida de, de, de, dels excrements, de, de tot el tema, i amb això ja estan treballant, eh? diferents espais, o aquest del Parc de les Aigües, o el Tel Ronda, ara tenim aquest del Parabós, que es tindria que estudiar i això ho hem d'estudiar bé, i amb això jo evidentment em respaldo amb ells, vull dir que ja els hi, pots, els, hi pots, els hi podem dir que estiguin tranquils que aquests espais els, els farem i els utilitzarem, o Parabosc o altres espais que ells també puguin, puguin ser, vull dir que això és un treball, de, un treball amb els veïns i amb els, amb els llocs d'espais que puguem, puguem tenir. Doncs no, no senyor Pere Giron, Jo no me quedo gaire tranquil·la i els, aquests veïns, una part dels quals ens acompanyen, jo crec que tampoc. Primer, perquè segons diu aquella màxima, quan, quan, vols, quan vols que una cosa no no funcioni, crea una comissió d'estudi, no? I clar, és que aquest ajuntament, aquest equip de govern estudia tant que jo no sé si el Maig vinent aprovarà, eh? Perquè estudia molt, és que estudia molt, molt, molt, molt. I llavors tampoc no m'agrada i no me deixo tranquil això d'aquesta associació que Canae perquè jo he fet una petició a l'equip de govern jo crec que els serveis tècnics municipals com fan el 90% d'aquests projectes que vostè veurà aquest dossier ho executa el propi juntament amb els serveis municipals com fan. per tant que una associació vulgui fer cursos o formació o no sé què això no crec que és el que els veïns estan demanant estan demanant un espai concret, un lloc crec que està ja proposat crec que no hi ha gaire res més que parlar d'ells i arribar a un acord i si els hi han de dir que no, atravessense ells a que no. No estudiem tant, no estudiem tant. Okay, lo que no no, no per nosaltres és uh, uita, tenir un espai, tenir-lo llà, fer un bogado i deixar-lo abandonat, perquè llavors vindrà vostè i d'aquí sis mesos dirà, és que vostè no se'n cuida no t'he abandonat, ho té això els veïns, evidentment els veïns amb tota la voluntat també, suposo que també el, el dinamitzaran i el tindran allò però jo no, jo no, jo no, jo no, no pretenc fer aquestes coses, te, ho deixem a dir i tenim contents perquè vostè vindrà d'aquí sis mesos i em dirà, escolta, ho t'he abandonat ho t'he trencat precisament a part de les aigües el van fer i el van destrossar el vaig haver de tornar a, a, a, a fer perquè es va, va haver-hi un, va haver-hi va haver vandalisme i senzillament pot ser que anar, eh? pot dres llocs o aquest, aquests veïns es monten perquè jo lo que no vull és és lo que he dit, deixar-lo ja abandonat. I és un tema que jo sé que aquesta gent, molta vollumatat, molt molt són especialistes en dir els espais i també tenem són coneixedors de, de les necessitats de les de la gent i el que no puc fer és per exemple un altre que hi havia una altra demanda d'uns altres veïns jo m'haig de procurar per, per, tota la, per tota la ciutadania evidentment eh? vull dir que no no és allò que dius una demanda ara puntual jo evidentment el que haig de fer és mirar-ho desendalt i fer una globalitat i això està, i això està clar i això hi, hi, hi, hi estem treballant i és, hi és per això que no fem estudis evidentment que ho farem nosaltres i ho executarem nosaltres eh? I, i, ho fa, i, i ho gestionarem i ho netejarem nosaltres però que millor que tingueu una associació que, que, que pugui que puguin fer cursos de conscienciació com fan eh, altres, altres espais i, tot, i tots aquests que estan fent aquí també també n'han fet de, de, de cursos i dinamitzacions, perquè n'hi ha associacions que, que estan, ja n'he vist unes, unes quantes Per ja mata. Perquè amb el regidor m'agradaria tenir el seu compromís de que vostès trobaran amb aquesta gent i que ells puguin també exposar-los les seves inquietuds i que, que en podran parlar amb tranquil·litat si jo deixo el famós xat, la alcaldessa ja, va, ja es va remetre en un d'això, sí, ho posa que... Quan ah, vostè? Ah, no, no, no perdó, deixem acabar. L'alcaldessa amb el regidor de Medi Ambient es amb aquests veïns. I també vaig, ho vaig comunicar -ho en, un dels, en, un dels, en un dels veïns. Senyora Casellas. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Abans de la pregunta per al tema de l'estalada vull dir, jo sé que el govern té criteri propi però per al grup socialista no quedin, eh? Vull dir, sembla fantàstic que l'estalada es pengi i que hi hagi llibertat, vull dir, que no, que no quedin per nosaltres. Aviam, senyor Toro, eh, ho volia preguntar perquè havíem passat per les ordenances, doncs va vostè agafar eh, jo vull preguntar quin IPC farà. perquè per les ordenances va agafar l'IPC de juliol i com que ha anunciat que congelaria a mi em preocupa perquè és que és clar l'interenual espanyol és 1,2 negatiu i el català un 0,7 de juliol I, llavors simplement la meva pregunta és quin IPC agafarem ja o congelarem perquè si congelarem i l'IPC és negatiu passarà lloc a mi no m'agrada gens i a vostè encanta que és pujar els impostos com ho farem senyor Toro? congelar significa no aplicar cap tipus d'IPC ni l'any el... passat vam tindre aquella polèmica entre l'IPC al mes de setembre o l'IPC al mes d'agost i eh, li vaig feia evident que no era una decisió meva, no era una qüestió, sinó senzillament vàrem demanar a les persones que cada any feien aquella aplicació quin era i quin període normalment utilitzaven i era d'agost a agost i aquell és el que es va utilitzar en aquests moments eh, congelar les ordenances eh, no significa ni posar-les ni baixar-les senó senzillament deixar-les exactament tal com està. Estem fent una revisió tècnica de totes i cada una d'elles. Vàrem demanar a cada un dels portaveus dels grups municipals que ens fessin arribar les seves propostes per a veure quines eren aquelles millores, modificacions que els semblaria oportú introduir-li. Estem acabant de redactar amb totes aquestes modificacions que ens han arribat de diversos departaments i eh, presentarem aquí en el ple la modificació de les ordenances d'acord amb aquesta congelació i congelació significa quan l'aigua eh, s'ha convertit en sòlida que ni puja ni baixes, es queda en el lloc a on està mm. En relació a el comentari de, de l'estelada uh, es pot fer molta gràcia, però realment el que vostès ho veuen tan fàcil, jo, uh, la, la nostra actitud crec que és de seriositat i de responsabilitat, és prou seriós aquest procés en què estem embarcats com perquè el més fàcil seria treure uh, banderes cap a la bogaderia, penjar estelades, embolicar-nos, i crec que el respecte que es mereix tot això és una mica més gran que uh, fer brindis al sol i posar estelades on sigui, un dia, o dos o tres. Jo no crec que realment això ha hagués marcat una mica més per la seriositat i la responsabilitat. I anar a moc, o a liderar o tot això crec que està quedant ben clar en el procés que s'està portant en aquest país i en el Parlament, eh? en el balcó de l'Ajuntament de Figueres, sinó que està clar que el lideratge i qui, qui segueix o no qui segueix aquest procés no vindrà per l'Ajuntament de Figueres i jo m'apren les coses molt no més seriosament que no enviant banderes a la bocaderia i posant-hi estalades. Senyora Romero? A veure... Uh, és una referència que bueno, aquesta setmana vostè ha fet el documentari bueno, ja és una mica cans no parlar de la comarcal 260, però clar és que és vostè mateixa que provoca que el grup popular torni a parlar. Uh, vostè ha fet aquí unes declaracions no, que... Aquí és... De fet, el conseller de Territori i Gestió Unitat m'ha assegurat, que, bueno, en referència doncs, a, al desdoblament de la Comarcal 260, que per l'any que ve, l'any vinent, hi haurà el desdoblament, desitjat el tram primer, eh, passat la via del tren fins a l'altura del camp de futbol, a Vilatenim. És el punt negre, de ser veritat, que ens queda Figueres. I després també comenta doncs, que els veïns han arribat a un punt que tenen ganes que es faci el desdoblament, però també volen saber què passarà amb les seves cases. Hi ha afectacions de les cases i de les activitats econòmiques que llindar, que llindren amb la, la carretera això hi haurà es potacions mm, jo només dir una cosa d'entrada eh, jo crec que ja arriba un moment que és millor ja no dir res sinó que dir bueno, doncs, de seguida que puguem jo crec que ja seria millor de, la periodista que li pregunta això podia, podia haver contestat doncs de seguida que puguem doncs es farà el desdoblament i no dir res més perquè clar primera cosa en aquí que jo m'he apuntat un parell de, de notes no? eh, després de la via del tren hi ja ha l'ha de Vilallonga això és propi és de l'Ajuntament, la, és titularitat de l'Ajuntament no és ni de la Generalitat per tant, primera cosa que ja vostè està equivocada o ni ho sap no? mm -hmm. uh, la titularitat de la Generalitat és després de, del pont de la Nacional 2 i endavant, o sigui que tot aquest primer tram no sé si ara es desdoblarà des, bueno, no sé què entén vostè després de la, de, del tren que, si, com ho pensen desdoblar o ens ho expliqui Allà, llavors, tercer, no hi ha el projecte constructiu acabat perquè el senyor Santibira va afegir, quan va entrar de conseller, que llavors ell, ell va fer unes modificacions. Per tant, aquest projecte constructiu no està, llavors no sabem ni el que costarà, no està fet, perquè ell va fer unes modificacions. Va, tercer punt. I després, una altra cosa que sí que volia dir, les expropicions no es fan ni un mes, ni clar, es fessin les expropiacions en dos mesos, ni en dos mesos, ni en tres, ni en quatre, ni poder en un any. Eh? Vale. Llavors, perquè esclar, això, eh, els pressupostos necessitem diners com vostè diu doncs que estarà desgrupada el 2015 perquè el 2015 és que és ja estem ja al setembre doncs queden 3 mesos Vull dir, jo, si vostè no sap o no no sé, jo li, li demanaria que, jo crec que quedaria més bé, més creu, pels ciutadans de Figueres que continuem patint any rere l'estiu aquest caòtic que allò ja és, bueno, és, és, vostè ho sap, no? El, el col·lapse, no? I llavors aquests, aquests propietaris que porten més de 20 anys. Doncs llavors, senzillament, doncs pot dir, doncs bueno, de seguida que puguem esperar, però no, també aquest plin de censor que vostè parla, doncs aquí, vostè l'ha dit ben bé en aquest diari. Gràcies. No. Tota la retòrica que hi posa realment jo no em canso de repetir Ho repetiré sempre que m'ho pregunti un periodista o un ciutadà el projecte està fet a la Conselleria es va acabar aquest juliol el projecte puja 11 milions d'euros el projecte és del desdoblament de la C260 tothom sap on és, i les explotacions es faran L'any que ve, una expropiació comença per un acte preu d'ocupació, una preuació del preu, i es fan uns mesos, i evidentment no dit res que no hagi dit sempre, i ho repetiré sempre que m'ho demanin, encara que em sap greu que a vostè li sembli que em si no. És la meva obligació contestar quan m'ho demanen. Ja, res, una cosa perquè crec que arriba un moment que és perdre el temps no? m'ho mm. pot explicar, això que ha dit vostè eh, el primer tram passat de la via del, eh, després de la via del trens fins a l'altura del cantefotor m'expliqui, llavors si serà la vinguda de només he preguntat això i ja jo crec que hi ha, hi ha els previstes, les càmeres de televisió i ja es queda ja vostè amb... mm. bueno, la, la pregunta quina és? després de la via del tren. Senyora Almero, sap perfectament on està la comarcal 260, al tram de Vilatenim. No, si vostè va respondre, només li demano't això. Després de la via del tren, què entén vostè? De la via de Vilatenim, no. senyora Almero, ah, sap on està a Vilatenim? Sí, sí que doncs, Després de la via del tren, quan arribes a Vilatenim. Va. D'acord. Senyor Grata Cos. Gràcies, senyor Alcaldeja. Per el senyor De promoció interna es van convocar dues classes de sergent. Sant Maria Seca, un dels sindicats, l'ha impugnat. Podríem saber que quin punt està, això? Eh, a veure, impugnar, impugnar jo diria que no. El que han presentat són unes alegacions. Molo, eh, i que aquestes alegacions en aquest moment no sé si han tingut contestades la idea és de contestar-les, evidentment i no sé si ja no estan, si estan ja contestades o no però repeteixo, no estan impugnades hi ha unes alegacions puntuals a la manera de, de desenvolupar les proves eh, com s'ha de fer de totes maneres, i no és que defugi de, del problema però crec que si la senyora alcaldessa l'autoritza Y el regidor de recursos humans, que són els que porten directament aquesta història, pos sí tal que ell podria il·lustrar més que jo. La presidenta, això que estava explicava al al senyor Coras troban en, en aquest estat i la la resposta ja ja s'ha fet, no sé si has a alment assignada, mai dir que és imminent que que tenim resposta el problema que, que hi veia la, la mesa era que volien, la seva voluntat és que el psicòleg que fes les proves psicotècniques eh, fos el, a través de l'Institut de Seguretat Pública, eh, l'encarregat de designar de qui, qui és aquest psicòleg i pertoca al president del, del tribunal que, que es convoca el mateix dia a les proves i proposaven a, a una altra persona. per tant. Ho, ho deixem en vista al tribunal el, el president del tribunal eh, presentarà el que sigui aquesta persona i el tribunal en tot cas és el que decidirà si és adequat o no és adequat també val dir que en aquest tribunal està representat el mateix Institut de Seguretat Pública de Catalunya a més d'altres administracions eh, la Direcció General de l'Administració de Seguretat per tant, entenem que és el tribunal el que, el que ha de, de dir si això ha de tirar endavant o no, com es proposa per part de la presidència del, del propi tribunal. Tenim un fort? Sí, al ple de juliol vam preguntar sobre el funcionament del, de l'aparcament d'autobuses que s'ha fet a la Ronda del Parc. I ens vam comentar que, bueno, que volien esperar a, a fer una valoració posterior Bé, diria saber si ha moment després que ha passat l'estiu i fer una valoració Jo la veritat no he vist cap autobús aparcada i, i passo bastant sovint per a Aleshores per si m'ho podrien dir veure com ho valoren vostès Sí sí sí. vull dir ja li pot, uh... ah. Tenim informació sobre com ha anat una mica el funcionament d'aquest aparcament gratuït. Bé, més que aparcament, és encutxar i desencutxar. desencutxar. Eh, ha sigut poc poc utilitzat. Eh, cap no, n'hi ha, ha hagut algun, alguna vegada se n'hi pot algun, però sí que és veritat que ha sigut molt poc utilitzat aquest, aquest eh, lloc d'estacionament, bé, desencutxament i encutxament. Eh, els xófers han preferit entrar en el, en l'aparcament del, del Garrigal, a la plataforma que hi ha habilitada per busos i utilitzar la possibilitat d'encutxar i desencutxar al costat mateix de la, de la Torre Galatea per, per un euro que era la tarifa que sava havia habilitat especialment. Hem detectat també la picaresca, que és la que a través de la Guàrdia Urbana Saba intenta solventar que és que, al no haver-hi possibilitat de desencotxar en el carrer Tremontana, els bons xòfers paren a l'Avinguda Marinyan abans de que se'ls vegi, diguéssim i així eviten entrar també en l'aparcament de Saba. La nostra finalitat era triure totalment els embussos que hi havia en el carrer Tremontana i les molesties que, que provocaven per les, aquelles cases apartades que hi ha i pels veïns dels primers blocs de l'Avinguda la, Merillam i això s'ha aconseguit. Eh, hem comprovat que realment no era pel preu qual no entraven a Garrigal, sinó que realment els xòfers, si els hi poses més fàcil i els hi dones l'opció de, de parar al mig del carrer doncs pues et al carrer amb aquesta nova ordenació d'aquest any hem pogut comprovar que entraven a Garrigal, que preferien això que donar no llocs més allunyats i hem d'un sigut, no obstant en aquesta picaresca que s'ha detectat aquí a de Marignan, que es van parant a mig del carrer per reencutxar-desencutxar alguns per tant això només se solvantarà a través de, de sancions de, de guàrdies de sí, l'Hermana sí, em sembla que no haver pogut coincidir amb l'autobús quan està aparcat eh, en tot cas es, es planteja el govern de tornar a oferir aquesta zona d'aparcament pels veïns del barri o deixar pintat la, la zona de desencotjament d'autobús o si, si es planteja reduir la zona de desencotjament, deixar-ho a un parell de tocars i tornar a oferir la possibilitat als veïns del barri de que es puguin aparcar en aquest, en aquest carrer Bé, ho hem de valorar, estem a de setembre, i crec que encara tenim un recorregut aquest mes de setembre per reunir-nos i valorar si es deixen les mateixes dimensions. Jo crec, crec que es bo tenir una zona pública i gratuïta d'encotxament i desencotxament de busos en una, en una ciutat turística com Figueres. Jo crec que la, aquesta oportunitat ja va ser. Si no, van sortir uns espais eh, espontanis que es creen els, els propis de aparcaments i desencotxaments com està passant a la zona de, de Sant Isidre o com està passant eh, més avall la, a l'entrada nord de, de Figueres. Jo crec que, que és una obligació d'habilitar un espai públic i gratuït per qualsevol autobús que tingui Eh, necessitat de parar Figueres i realment no vulgui entrar en un aparcament privat. No doncs obstant, potser, eh, vista la poca utilització, es pot reconsiderar el no agafar tota la ronda del parc, sinó reduir a eh, dos o tres places la possibilitat de que, puguin, de, de que puguin parar i desencotxar i encotxar el els bussos. Justament la nostra voluntat no és mantenir sempre les coses immòbils, perquè no ens fa... No ens res, eh, analitzar-ho, veure com funciona un any i si realment no hi ha aquesta necessitat, a revisar aquesta decisió. La voluntat era que es fa triure els embussos que es produïn al carret de la montana, obligar els busos a entrar eh, encotjades en cotxal o bé en l'aparcament de pagament a la alçada i oferir un espai públic i perquè poden fer-ho una via pública si ho consideren aviant. Si és massa gran i pel poc grau d'utilització, posar revisar els dies dues i a les revisa, ja és, ja és Sí Gràcies, senyora Alcaldessa. Volia demanar al regidor de Cultura sobre el tema del conservatori. A pocs dies que estem ja doncs, a, en temps de l'inici de curs escolar, si el conservatori doncs, engega, si engega tal com se'ns havia anat explicant, si hi ha hagut algun canvi substancial... Sí, amb molt de gust l'explicaré. Sí, perquè hi ha hagut canvis. Hi ha hagut canvis... Eh arrel de, del procediment administratiu, ja? eh, eh, tal com estava previst en, en un primer moment eh, tot el procés administratiu el tenim contemplat perquè a finals de setembre pogués estar en marxa el conservatori però seguim les indicacions doncs, del, del TAC de contractació, del cap de contractació del senyor secretari, eh, doncs eh, hem, hem adequat el procés administratiu serà més lent uh, ara en aquest moments està uh, o sigui el que tenim previst és que es fes un procediment negociat un concurs negociat uh, per, la, per la qual cosa el la, la gestió del conservatori eh, l'oferíssim a tres entitats de Figueres i fos una d'aquestes entitats doncs, que la pogués accedir i doncs, ens van recomanar directament doncs, que féssim un concurs públic eh, perquè qualsevol entitat, empresa, doncs, de, tant de la ciutat o bé, de l'estat, doncs hi pogués accedir. Per, eh, ja tenim el, el, el, el servei creat doncs ara que fos realment doncs això eh, que qualsevol entitat hi posés accedir a fer aquesta gestió evidentment eh, l'interès seria que ho pogués fer la, la Clara Quincolau com, estava, com ja s'havia informat eh, però bé, entrar en aquest concurs en aquest, en aquest concurs públic eh, i per tant això ha comportat que en aquests moments estigui exposició pública al plec de condicions i un cop s'hagi acabat aquest procés d'aquesta exposició pública serà quan s'obrirà el concurs. Eh, això és per una via de per una via d'exposició de, pública del de plec de condicions altra via que s'està seguint és tot el tema de eh, la gestió que, que vam signar que vam acordar en aquíno ple, donc demanar l'autorització autor, de la Generalitat eh, de poder fer aquesta, aquest, aquest servei. Eh, la creació del servei, que és, això s'ha demanat al conseller i al Departament d'Economia i Finances en aquest, en aquest tema. Per tant, què vol dir tot plegat? Que aquest curs, eh, eh, vam estar parlant amb inspecció, amb el Departament d'Ensenyament, com eh, hi arribaríem a temps si a finals d'octubre eh, es pogués posar en marxa, però com que serà just a finals d'octubre, primers de novembre, que tindrem creat realment el conservatori, no tenim temps durant el curs escolar de guanyar aquestes hores de classe que es perderien. Per tant, durant aquest curs no estarà actiu el conservatori, com a tal, sí que estarà creat, estarà en funcionament hi haurà una, una entitat o una empresa que el gestionarà que podrà gestionar, però l'activitat l'activa estàndard uh, eh? la reclada començarà el setembre de l'any següent per l'altre curs uh, això el que, que ens permetrà també doncs, en, en tota la tranquil·litat del món durant tot aquest curs ja per Nadal ja està previst doncs, que es pugui uh, doncs, fer uns cursos uh, organitzar uns cursos d'instruments uh, crear unes masterclasses uh, programar uns concerts el conservatori unirà ja tinguent activitat Eh? no la, la normativa del de, grau professional però sí que no anirà tinguent aquesta activitat i així el mes de maig del 2015 que és quan hi haurà les proves d'accés com a tots els conservatoris de, de Catalunya doncs aquestes proves d'accés es poden desenvolupar amb tota la normalitat Uh, això per aquesta, per aquesta banda ens sap molt bé perquè la voluntat era que, que pogués funcionar però que no volem fer les coses mal fetes i per tant uh, també doncs, parlant amb el Departament d'Ensenyament doncs ja heu que ens no en van comentar que doncs, no com hi havia cap problema senzillament ara hem tingut l'oportunitat tot s'ha unit de, perquè puguem tenir aquest conservatori aquest conservatori ha creat oficialment i seu, la seva posada en marxa de manera uh, normal serà pro curs doncs 15 16 Hi ha una altra novetat que aprofito també per, per eh, comentar que eh, un cop eh, es va posar el pla d'estudi sobre la taula també vam estar parlant tant amb, les, amb la direcció de l'Institut d'Alexandre Gofeu com amb l'inspecció doncs en eh, el, el que s'ha fet és un, un canvi s'ha proposat un canvi d'ubicació que ja està aprovat per al departament d'ensenyament, que en lloc de ser el 10 per a qüestió d'espais, perquè quan estava, està previst que el conservatori ja ha d'ocupar 90 alumnes i són moltes aules, l'Institut ens va demanar que no volia hipotecar espais per al possible creixement dels seus cicles formatius i s'ha deslladrat eh, tot el pla d'equipaments de, de, en el Narcís Montolò que en aquest cas sí que tenim els més espais disponibles perquè tots els cicles formatius els tenen en un bloc eh, totalment independent de, de les aules que ara estan destinades a l'ESO i per tant aquest és un petit, un petit canvi que a més a més ja està el mes de juliol a finals de juliol, principis d'agost es va acordar amb tant, tant Departament d'Ensenyament com director d'un institut com de l'altre no sé si l'he contestat no sé contestat si sí, sí m'ha contestat amb tot luxe de detalls, eh, molta informació molt completa, que li, que li agraeixo molt. No? Crec que als meus companys eh, de l'oposició també, perquè no ens sabíem absolutament res. Uh, vos haria fer-li un parell de propostes. Vist que el funcionament efectiu del conservatori doncs, no serà fins al curs 2015-2016, això vol dir en el proper mandat municipal, en el qual doncs, uh, els d'aquesta banda i un tros dels d'aquella esperem doncs, que siguin les majories diferents, uh, vos haria demanar-los, igual que es fa amb el POUM, que no fessin passes directes uh, tan definitives de les quals doncs, el proper equip de govern la primera cosa que hagués de fer fos reformular-ho i per què ho dic això? perquè quan vostè afirma que ja estava de ser que fos la clerca Nicolau que ho gestionés doncs francament jo, companys de l'oposició sense si en alguna cosa per tant demanaria ho van comentar? Sí. Bé bueno. En tot cas, tenim programes de comunicació perigosa. No, jo penso que val la pena. Aquest és un projecte que ens il·lusiona a tots i crec que com que començarà gestionar la gent que estigui al, al comandament d'aquesta ciutat al setembre vinent, eh, crec que valdria la pena ens doncs, fer-ho d'una altra manera. L'altra cosa és que jo crec que si no de començar el concert aquest inaugural que s'hauria de fer el mes d'octubre crec que ens hauríem d'estalviar aquesta... Bueno, crec que millor esperar quan comenci de veritat per tots els alumnes. Eh, el, el procés bé, en tot cas eh, jo mm, posaria les mans al foc de què s'havia comentat que la intenció i que es proposava i de fet se'ls va convidar eh, a les reunions que van tenir eh, el de proposar que fos la l'aclarqui Nicolau que fes la gestió del conservatori i em sembla que ha sortit de la premsa en diferents espais. Però en tot cas, eh, no, no, ara no, no, no ens posarem en aquest aspecte. En tot cas, sí que el procés està en, aquest, en, aquests, en aquests passos, d'acord que eh, doncs que se'ls informi i pren de decisions... Eh, és el que he dit, està en el procés de prendre de, de, de, de, de un concurs públic per tant a, hi haurà un concurs a, que es, es rebran si és que es reben doncs, a, a, diferents propostes per fer aquesta gestió i doncs a, ja em comprometo a donar de les informacions de les propostes que hi hagin i de les conclusions que arribin doncs al, al, no sé com al, al comitè o... Al, no. La mesa de contractació exacta eh? que, que estigui en, en aquest cas. Tot i així també li dic que eh, evidentment que hi ha opció de que el, a partir del maig hagi canvi de majories però també li dic que jo també penso que també tinc possibilitats de seguir en aquesta com a regidor de cultura d'educació en, en aquest ajuntament. Eh, en, en tot cas això, sí que fem aquest, fem aquest aspecte, els eh, mantindré informats i ja dic que eh, doncs eh, tot el que fagi fa, eh, referència en, en aquest funcionament. Ah, però creia del concert. El concert eh, el concert es fa igualment eh, perquè és un concert que eh, que estava portem des de, si no recordo bé malament des de finals d'any eh, passat, doncs parlant amb Gonsalc Lómez de poder gestionar aquest concert Senz, eh, a la data també està posada amb molta estil·lació es va creure interessant doncs, que a més a més fos eh, com inaugura el seu conservatori eh, si el procés està acabat de creure el conservatori ja dic, el conservatori està creat Eh, el que passa que el funcionament eh, reclat el funcionament normal, estàndard no es posarà en marxa fins al 15-16 però sí que interessa també i em sembla que com a ciutat ens interessa i amb, i amb això ja tots estem d'acord i vam aprovar un ànimament la creació del servei doncs ens interessa que com més gent, tant de Figueres com de la comarca, com de comarques veïnes sàpiguen que Figueres té un conservatori perquè és el que li dic hem d'anar fent que el mes de maig vinent, doncs, les proves d'accés hi hagi molta gent que hi vulgui accedir i que vulgui concursar les proves de maig per tenir l'accés al conservatori 15-16 independentment del grup que governi l'Ajuntament de Figueres. Senyor Casellas, sí. Sí, gràcies. Eh, insistir, senyor Felip, veig que el, el seu company es m'ha aplicat a les respostes i aquest cop... La qüestió del compliment de les condicions del pla de condicions tècniques del, de les àrees de joc infantil de les que hi i jo li vaig demanar doncs, a, que em fes de mans que s'havia compartit tot el que ja s'estipula i això no ha arribat, és una cosa seriosa jo entenc que hi però si però plau, no ho faci arribar perquè no, no voldria entendre que no s'ha fet jo estic segur que es deu haver fet m'agradaria veure-ho el tema de Sorral dels Jocs infantils de la ciutat ja vaig dir que ho enviaria. Nosaltres, eh, deu fer cosa de 3 o 4 mesos, vam canviar dos Sorrals perquè hi havia algunes queixes que li semblava que no estaven en condicions. Una era del, de tot el parc Sol, l'altra era de la Josep Tarradellas. Abans del dubte eh, ho vaig fer canviar tots els Sorrals. Ara llavors hem demanat a Dipsalut que torni a fer un anàlisi de tota, de tota la ciutat, dels parcs infantils que hi ha. Debut a les vacances encara me consta que avui m'han dit els mateixos tenis que encara no han vingut a fer-ho però vull dir, si bé hi ha algun d'aquests llocs en aquests llocs i ho vàrem canviar per tant espero que, que a tant punt vinguin i faci demanar-se i ho enviaré Entenc que senyor alcaldessa el rom no és per replicar aquí però entenc que, part del que havien de fer senyor Felip n'hauria haver hi hagut d'haver més d'anàlisis al llarg dels anys anteriors és això que jo estic demanant? cap problema ja l'hi puc enviar, però jo entenc que l'última anàlisi és el que demostra que els Sorrales estan bé, per tant, ja, però ja els hi envi fer enviar. Senyor, senyor Borrego. Sí. Gràcies senyora presidenta. Um, avui, arran de, de la reunió que vam tenir a la comissió del de seguiment del barri de Sant Joan, ha sortit una notícia, um, el fet és que aquesta notícia referència a un punt de, de l'ordre del dia d'ahir, que la veritat tenia que ser el punt estrella, i al final va ser un, un quad que no calen res, perquè aquest punt, la veritat és que sí, que els senyor Xavier es va fer un bon resum, però ja no van treure l'aigua clara. El cert que avui sí que surten coses que eh, sí que em preocupen i em preocupen la gent i el cert que hem rebut alguna, alguna alguna trucada quan es parla de la reubicació d'aquestes famílies. Això ja en temps de l'anterior alcalde s'havia parlat de fer-ho juntament amb la Generalitat i és clar, sempre la pregunta si realment continuen vostès en aquesta idea de reubicar aquestes famílies només a la ciutat, per tota la ciutat i certament si ja tenen alguns barris. Això, la veritat que fa preocupació en el llib. Eh, I per tant, la gent, abans de fer especulacions i que continuïn a dir-ho, com a vegades s'ha dit, no és que n'hi ha tots a un barri o, o, o han fet un edifici en un lloc, eh, precisament crec que es necessita una aclaració molt, molt contundent per la seva part. Eh, sé que vostè té que tenim una reunió amb representants de Junquai per Bosc, sí que, que la tindrà, si no ja la diàleg convocada la tindrà, però també lamento que, que aquesta reunió ha sigut perquè ells ho hagin demanat. Jo crec que després dels fets que va passar divendres passat, eh, ni vostè ni els regió de seguretat, el senyor Jopre, van trucar a ningú d'aquestes persones per dir-los, per explicar en primera persona, sé sí que el senyor Quim Felip va pujar, però vostè l'alcaldessa i aquest senyor és el de seguretat. I allà van fer passar, abans de les avenides, uns greus, uns, jo crec, molt greus. Que va arribar a un individu del barri de Sant Joan va treure una navalla a un vell d'allà. El senyor Quim Felip va pujar perquè se li va trucar, eh, va trucar demà la policia, la policia va ja arribar tard perquè estava en altre servei. També crec que fent nou acústica i sabent que tinguem aquesta gentada fixada, el nostre guardia urbana, que ja és precària, doncs anava més precària. I el que no pot fer és a més fer festetes de les seves en aquests barris. I més en un barri tan conflictiu un barri que ha tingut programes, com vam el dia que van fer el teatre, com el Juncà de Carbós, quan no es pot garantir la seguretat dels veïns. Tot això fa uns nens col·laterals. Tot aquest barri de Sant Joan, uns nens col·laterals. Gireu la notícia, perquè l'altre dia en no la comissió vaig quedar una miqueta parat de la contesta que va fer el senyor Quim Felip, quan jo li vaig recordar que vaig sol·licitar una, una retirada d'uns conteradors a setembre una rotonda per anar a l'AVE. La notícia de la sota imprensa diu exactament així. El regidor del Partit Popular, de Barrego, ha presentat una proposta a la Comissió Informativa d'aquest dilluns per demanar que hi hagi més neteja en els accessos i carrers propers a l'estació d'alta velocitat. Vull rebre que les situacions com la de la foto, que aquí surt, donen mala imatge i s'han de retirar aquests contenidors i també vol que el carrer a Vilnet es neteja els diumenges i s'actuï més sobre el barri de Sant Joan. Això va ser en comissió. Jo no sé si el dia que va dir vostè en un però jo normalment quan ells soc mínim lleixo els actes. I vostè va dir que no tenia constància. O sigui, surt un acte reforçada en una comissió, surt en metges de comunicació i vostè no tinc constància. Això està veient-ho tothom que arriba i surt de la ciutat pel AVE. Tothom ho he demanat i la que no té constància bueno aquí està jo de dir, si et pot dir que ja és la premsa doncs, bueno, aquí la té els nens colesterals que directament doncs, també s'apliquen al barri de coloret com vaig dir el tema de, la, de mala circulació de lliures en contrària aparcaments el jugador de Parbós com ha dit que eh, se'n diu que es fan patrulles mistres i se'n contesta que es en cotxe Realment, la gent de allà el que veu és que la guardia urbana el nostre esquadre aquestes patrulles mistres vagin a peu nosaltres tornem a demanar, tornem a reivindicar i portarem, ja ho dic molt clar en el programa electoral que es, torni a posar, que es posi, perquè no s'ha posat mai, al guàrdio de barri que era un espirit d'aquest ajuntament, un espirit que va portar el difunt eh, Agustí d'ahir i no s'ha portat i que seria la solució, posar gent al carrer el que no pot fer és posar, com es posaran vostès que encara ja no m'han contestat per què, dues places més a ser gent i això no ho ha dit treure gent al carrer Esclar, que si veiem que per una situació d'una qüestió eh, s'ha de solucionar després de 3 anys, com han dit tantes, una reunió entre el senyor Giró i el senyor Iacora, quan es veuen cada dia, esclar, jo crec que mm, no sé el que es poden esperar d'aquest govern. Gràcies. Sí, si me permet, senyor... senyor Borrego, amb tota la tranquil·litat que intentaré mantenir davant de tanta demagogia, realment insultant, realment insultant primer de lloc, en relació al punt d'aquí que hi la comissió de transformació del barri de Sant Joan el més important, crec si bé tots un prou important que va explicar tant el que s'està fent en matèria d'intervenció social com a intervenció educativa com a intervenció urbanística, vostè diu que no que va quedar com un coet el que va dir que... el gerent de l'àrea va explicar abastament l'estudi que s'havia fet en aquestes 44 vivendes propietat d'Incasol o de l'Agència de Treball d'Habitatge. I si vostè volia algun aclariment hauria d'haver de demanat que estava present en la comissió. A aquest punt ningú va demanar absolutament res. El punt més important, o el que sembla que els ha impactat més, de veure pel diari. Vostè estava present i no va demanar cap tipus d'informació després de la intervenció del senyor Xavier Díaz, explicant tot l'informe i explicant què s'havia determinat en cada una de les 44 vivendes, quin tipus de casuístiques hi havia i quin era el full de ruta que seguirien. Evidentment, a la comissió no hi ha càmeres, ni no hi televisió i sembla que no interessa, però... Preguntar. interessa preguntar-me el plaer per tant s'hi volia algun aclariment i l'aliment em va sobtar que no cap intervenció per part de ningú després d'explicar abastament tot l'informe que es va explicar i que hem estat elaborant per presentar-ho a la comissió i en el qual es va explicar clarament en quina situació estaven i quina era la voluntat nostra i el full de rotó que seguiríem en un casol en segon lloc respecte a aquesta reubicació de l'informe que hi havia, que vam explicar, hi ha diferents casuístiques. S'ha determinat que hi ha gent que viu en aquests habitatges, que té altres propietats a Figueres, en el barri. Hi gent que hi estan empadronats i no paguen. i ha gent que són els titulars del contracte de lloguer originari i que... Uh, tampoc paguen i altres que no ho són per tant s'ha de tractar cas per cas i casuística per casuística i no fer córrer de morts intencionat de si col·locarem les gitanos en un lloc com un altre que fa que corren per, per, per frigores la gent que em pregunta que em diuen que em posarà les aquí per tant hi ha diferents casuístiques s'estudiarà entenem que qui té propietats ja no pot estar en un pis de lloguer és incompatible i així ho termina en cassol, i per tant, el fet de seguir i que m'ha explicat és que en un mes i mig aniríem trobant en un què fèiem amb cada ocupant i on es posava. Això és el que farem. Ara, si em vol que, que li contesti exactament a quin pis el posarem i on posarem, no li contesto perquè ho estem trobant en un cassol i que som els titulars d'aquestes vivendes, és el titular dels contractes de lloguer que hi ha per aquí hi ha i crec que s'ha de tractar amb molta cura amb quina reubicació us posarem. Respecte als fels que van tenir en el barri del Juncària per Bosch, sí, el senyor Felip estava allà, amb l'associació de veïns al moment de muntatge de les era noves i el senyor Felip tot un moment en contacte amb mi que estava en una altra banda de la ciutat i em va estar trucant per telèfon i va estar parlant del que passava per tant no traï alarmisme tampoc ràpidament la Guàrdia Urbana tenia previst anari i així s'havia establert els comandaments de la, de la, de la Guàrdia Urbana anari mitja hora després havien establert un torn que havia d'anar are we uh, maybe? uh Topades, com s'ha de sincerament els veïns del, del Juncària a de Parabos no estan múltiples del comportament que tenen els ocupants del bloc del carrer Madri i hi tensions normalment no cal amagada d'intensions però, però cal crear alarmes ni eh, dir que hi ha navalles ni coses d'aquestes i que el senyor Dicora i jo no hi fossin és el que hi havíem d'alcalde de la ciutat i permanentment vam estar en contacte amb l'associació de veïns l'associació de veïns m'ha veu un joixo de ser divendres i atès que avui tenim ple i que ahir estàvem en la comissió del barri de Sant Joan i el dinamitore per demà m'entén? vull dir que més de la veritat no podem tenir i no cal crear l'armisme respecte les, el funcionament de la Guàrdia Urbana m'assomprèn com avui l'estat felicitant el cap de la Guàrdia Urbana pel bon funcionament del cos i avui m'està criticant la seva organització i la provisió de places de sergent quan respon a la facultat organitzativa del cap de la Guàrdia Urbana. M'assomprèn que un dia digui una cosa i l'endemà en digui Avui va estar felicitant el senyor Riera i diguent-li que mai s'havia posat en el funcionament de la Guàrdia Urbana. I avui està aquí criticant perquè, en virtut de la seva facultat organitzativa, es creen places de ser gent. Senyor Félix, si vol que la feu un més. Gràcies, senyor Colesa. Sí. Respecte al dia de les abaneres de, de la Juncària Parbós jo també, tal com a dia de l'alcaldessa sí, és veritat que estem en, com en comunicació amb l'alcaldessa tot i així, jo hi vaig pujar a les 8 i mitja a les quart em van explicar els problemes que hi havia hagut jo de seguida vaig trucar la Guàrdia Urbana la Guàrdia Urbana van dir que un, eh, havia tingut un problema eh, d'una baralla van pujar a les 9 o a em sembla que ja estaven allà cosa que tenia la Guàrdia Urbana que pujar a les 10 perquè havien quedat que les abaneres, les abaneres començaven a les 10 per tant ja varen estar allà i el torn que es va canviar de Guàrdia Urbana pues doncs varen estar des que va començar l'espectacle o, o diguem els amanides fins que va acabar varen estar allà. A ah, llavores eh, jo eh, ja sé qu que va passar, em eh, vaig eh, imaginar al teatre perquè estava al teatre, no em vaig quedar tranquil i eh, a cap hora al cap d'una hora del seu teatre vaig sortir del teatre, emg anar en el barri a veure com estava i la cosa estava tranquil·la. Vaig, vaig estar un rato un veig i em vaig tornar al teatre. Mm. Per tant jo sí que vaig complirir i vaig estar en tot moment pendent i donant informacions a la caldesa de Lloà respecte al tema dels contenidors del, del, del barri del, del carrer Vinyonet de, jo també entenc que sí que, sí que fan mala feta uns contenidors que per anar a l'estació pues, són vistos, d'acord, molt bé aquests contenidors eh, fan un servei bastant gran a tota aquella gent del carrer del carrer Salut, i Saúl hi ha una gent gran, molta gran i que són els que tenen més a prop a llavors els retenim allà perquè si els volguéssim posar cap a dins del carrer Saúl o per aquells carrers algun d'aquells carrers els, el camió, el que fa el, el que passa per allà a retirar tota la brosa allò, i el residu, allà els hi ha ja no incomunien passar perquè són carrers molt estrets i llavors el circuit que fa fer ha de fer molta volta per recollir, per tant jo ja entenc que allò no fa molt bona presència però ara per ara fan molta servei i molta gent que està en aquell sentó i si el tretirés una mica més amunt, tal i amunt faria el mateix mal efecte perquè més amunt més, per tant eh, ho mirarem, o estudiarem a veure si podem tornar a posar alguna reubicació, però jo ho he mirant i la veritat és que el, que el problema que tenim és que llavors l'ubicació on t'hauríem de posar que va bé té una distància bastant llarga per la gent que viu a una carrer subut i s'engenjada amb una certa monedat molt avançada. Per tant, tampoc no podem posar aquests contenidors en segons quina distància. Gràcies, sí, gràcies senyora Presidenta, senyora Quim Felic, gràcies per la seva resposta. Si m'ho hagués donat ahir, avui estaria en un això. -ho, vostè, ja estava. Eh, bé, vostè parla d'enagogia, però Déu mi Déu vostès. Esclar, la notícia m'ha sortit avui, per tant jo ahir no la sabia, i qui ve les notícies a la premsa són vostès, no nosaltres. Ah, a veure, el eh, que vol dir i lo que vol dir el que va dir el senyor Sant Vila de posar-ho per de tota la ciutat, d'o'ho va dir el Partit Popular, el va dir Convergència. Ah, per tant, vostè ha dit no crear-ho el mateix, no. Vostè, jo li pregunto, desmenteixi la notícia, o li pregunten al carrer, no, no, no es reubliquaran, vostè ho està dient que sigui, sí. bueno, pues ja està creant el mateix, vale, molt bé, bueno, pues ja està creant el mateix. la gent, si un, uh, el que vol és sentir, on tenien i com es poden les actuacions això és el que volen bueno, ser de veritat, tota aquesta gent que hi ha una allà que no estan pagant pues bueno, a, veure, a veure si això ho solucionaran ràpid uh, no a veure, no estem parlant del bloc del carrer Mandri. el bloc del carrer Mandri és una qüestió molt molt peliguda allò, allò és una qüestió que vostè parla de pisos, posar pesos socials allà i que jo digui pues, principalment el que feien en aquell bloc anar traient la gent, que tots som ocupes tapiar-ho i tirar-ho a terra i si és que hauríem la solució perquè esclar, allò, com de pisos socials no s'ho creu que ho ni ningú i jo ahir no vaig felicitar a ningú jo em vaig posar i ho vaig dir i si no ho potser una vegada demanaria que siguin gravades les... que siguin gravades vaig posar-me amb la pell tant de Guàrdia Humana l'esquadra. Em Mossos dir: que jo posava en la seva situació que no es facin allà ni aquesta situació però jo no vaig felicitar, al contrari dit, que jo vaig fer una sèrie de preguntes com el tema de per què no es control dels contadors de llum com es fa generar per què no se fan actuacions més puntuals és a dir, a veure, si hem d'arribar ja a tenir unes, unes gravacions però pues les tindrem, si a dir, vostè no em parli d'edonologia de, de, de i senyor Quim Felip ja sé que vostè estava allà ja sé que vostè va anar al teatre perquè ens vam veure però clar, en aquesta ciutat crec que tenim una regió de seguretat crec, i crec que no vostè si és vostè, no digui, perquè si és cada vegada que un problema de seguretat te'l tocaré vostè, i hem de vostè però esclar, problema de seguretat, té que anar al tema de seguretat quan hi ha un problema de mediambient, té que anar al regí de mediambient quan hi ha un problema de benestar social, ha de anar a benestar social quan un problema d'esports, no n'hi ha de part del senyor Omar no sé, dic jo, cada un té aquesta la seva situació per tant, Vostè va fer, segurament no. Però no sé què tingui de defecte. Moltes gràcies. Senyora Mata. Si és el cas que l'ensen si permete sobre aquest mateix tema, però en una altra era un prec, una reflexió. A mi els representants del, del nostre Partit Polític que van assistir a la comissió em diuen que la informació tal com està reflectit els mitjans de comunicació no és la mateixa del que ahir es va explicar. Aleshores, vostè mateix m'ha parlat que hi a la comissió no hi havia càmeres, no hi havia gravadores, no hi havia periodistes. Jo li demano que quan es facin aquest tipus de comissions no es vagi a esbombar la premsa més quan és un tema doncs, que realment crea molta alarma social jo crec que d'una banda doncs, aquesta barba està creada i l'altra jo crec un cert sentiment de que la gent que va estar en aquella comissió va marxar amb la... jo no n'he parlat amb el senyor Barrera, ens hem vist aquí a l'any del ple va marxar també amb aquella sensació, el que ens van explicar allà no és el mateix que hem llegit avui al diari i jo crec doncs, que aquest és un tema prou seriós i prou important en el qual hem de teixir una xarxa de confiances que jo crec que el senyor Masquet doncs, està intentant treballar però clar, si resulta que era una... va ser una reunió de dues hores i mitja en el qual hi havia 22 persones, persones que portaven propostes, la representant del meu grup polític, també el senyor Bratacos van acabar marxant sense poder presentar les seves propostes i resulta que més o més llavors l'endemà el diari llegeixen una cosa diferent jo crec que això no crea el clima de confiança eh, i de molta complicitat que necessitem per un problema tan gros, tan gros i tan llarg termini com és el del barri de Sant Joan Senyora Mat, en relació a això a mi m'agradaria dir-li que realment veig que és absolutament necessari gravar les comissions perquè un dels punts de l'ordre del dia deia informe de situació, o sigui, explicació d'un informe de situació 244 habitatges. Era un dels punts de l'ordre del dia i així es va llegir per part del gerent de l'àrea de serveis a les persones exhaustivament un informe i es va parlar d'en Roc. Crec que és absolutament necessari trevar-ho. Ho veig perquè a part estava al punt de l'ordre del dia. I vostè fa que és regidora i sap que la premsa restreix les ordres del dia i truca i pregunta per les coses i nosaltres responem. A veure, No, en qualsevol cas, no sé, no sé si ho he dit malament, eh? No he dit que no es tractés aquest tema, que òbviament es va tractar, sinó que no es va tractar amb els termes eh, que, que avui la premsa ha recollit. No, evidentment es va tractar, va, en Xavi Víes va anar-hi especialment, però en qualsevol cas la sensació que constato amb el que va marxar la meva gent i que veig que també la mateixa que en Diego Barriera i va ostres, el que allà, el que hi vam sentir no és el mateix que, el, el que avui hem llegit. I això, sigui cert o no sigui cert, el que és evident és que genera una sensació de desconfiança, de que anem a una reunió i i llavors la informació no acaba sent la mateixa que llavors jo llegeixo a premsa. Estic dient això. I jo segueixo dient que és necessari gravar-les perquè justament era un dels punts específics de l'ordre del dia i es va explicar exhaustivament la situació i la voluntat d'enderroc i de reubicació i aquestes paraules es van dir ara, si no es va atinar o no es va creure o no, no, no es va entendre exactament vull dir, no és, no és culpa, no ho sé, això es va dir i realment sí que es gravaran sí que es gravaran i si l'ordre del dia té 7 punts, i entenc que hem d'explicar els primers punts de l'ordre del dia i són molt benvingudes les propostes que porti qualsevol membre de la, de la comissió, però el primer s'han d'explicar els punts que hi ha a l'ordre del dia i es va rebre les propostes per part dels representants del del que d'esquerra primera, estàvem sentades allà i avui estem els dos públics va, ens van dir que eren molt llargues els, van, els vaig preguntar si tenien conclusions i ens van dir que, els, que ens els volien deixar i que ens, ens els farien arribar, però hi ha set punts a l'ordre del dia que es van tractar justament, però bé, bueno, no es preocupin a partir de les properes els agravarem Tònia Font Sí, això, això és el mateix tema. Lamentablement el, el representant de la CUP va tenir un imprevist i no va poder-hi assistir. Jo, el que vull fer nota és que em, jo crec que tots som molt conscients de que és un dels, dels grans programes que tenim com a ciutat, que, que quan es va crear la comissió hi havia una voluntat de tothom de, de que funcionés i que fos de manera, de, de manera constructiva que podessin a, arribar a solucions. Tenim la sensació que no acaba d'anar amb la celeritat que hauria, hauria d'anar. Sabem que tot això és molt lent, però sí que voldria demanar amb bona, bones intencions per part de tothom en la mesura possible enviar la informació tan aviat com es pugui, per exemple si tenen un informe que han de presentar a la comissió, doncs si poden enviar-lo prèviament a en els, en els membres perquè se'l puguin llegir i no se'ls llegixi a la comissió si, si es va fer una reunió i doncs que l'acte d'aquesta reunió s'enviï aquesta setmana i no s'enviï just quan es faci la següent reunió intentar crear dinàmiques que ajudin a tothom a tenir el màxim d'informació si hi ha gent que vol portar propostes doncs crea un, me un mecanisme perquè es puguin portar les propostes dintre l'hora del dia i no demanem que les abans, perquè tots podem treballar amb ganes i, i, i amb confiança vegades, per buscar una solució que ni és fàcil ni serà ràpida ni, ni bueno ni, sé sí. Senyor Font, però la no em sembla bé que ens renyin per fer les comissions quan els hem de fer no vinguin i a sobre ens arrenyin ahir van renyar perquè l'havíem conv convocat amb la centralació i no havíem enviat, i, doncs que el senyor Borrego va arribar més tard i, no, i l'havíem convocat amb la centralació i no se'n recordava uh, vostès no venen ni ens renyen perquè no, no saben què s'hi ha dit clar, no, no em sembla <ríe> llavors, i ens demanen que això vagi més ràpid, si haguessin vingut a ah, tu, ahir ah, ah, sabrien que ah, n'hem convocat proposat una, per, per al mes que ve clar, eh, no em sembla bé que ens renyin vull dir, vostè hem de, hem de venir i sentiran el que hi diguem però clar... En, en cap moment no l'he renyat pel fet de no estar informats per no haver vingut eh, ja, ja, el primer que he preguntat és quan s'ha de ser a la reunió. ja sé que és, el, que és el mes que ve m'excuso pel fet de que el, el, el membre de la CUP no va poder assistir perquè l'ha de tenir un jo el que demano és, si volem que funcioni això, o volem que sigui el lloc anar-nos a terra retrets els uns als altres podem fer-ho d'una manera o d'una altra i jo que estic fent és propostes, em poso perquè funcioni tot millor, i jo crec que si la informació s'endia el més abans possible, tot va més fàcil. Si, la, si vostès tenen les propostes que porten els grups abans de la reunió i se l'han pogut mirar, també vostès ho agafaran d'una manera que si els hi deixen sobre la taula en aquell moment. Jo crec que és les maneres per què el pugui millor. Com més abans es convoquin la reunió, des del punt de vista, millor. També és de que en un cas sí, quan és més d'un mes d'antelació, si la setmana abans es fa un recordatori, tampoc no passa res. Nosaltres tenim la voluntat ferma de que funcioni, i així ho estem demostrant, convocant la i, i fent-te'ls efectivament, i jo eh, podem millorar els mecanismes de tramesa d'informació. Això sempre és millorable, però el que és que si vingués, això, sincerament. M'acabo d'excusar perquè m'ha tenir un i no... Ja, ja, ja l'he sentit, ja. Està excusat. Senyor Gratacosa, m'hi deixa aixecar la mà. Sí, gràcies, president. No, només, sobre el mateix tema, les propostes que es portaven ahir, que portava Esquerra Republicana i, i jo mateix, i ja AMC, no sé, degut al contingut que tenien i el temps que havien passat discutint altres temes, es va acordar, per salse, en el senyor Masquef, que es faria ser col·lògia, faria el representant de, de la comissió. No És a tots això. Eh, si sí, senyora Baradelos, francamente, no si jo serà un plaer fer la circulant a tots els membres de la comunitat del barri de de Sant Joan. I a col·lació del que estàvem dient, sí que és veritat que la comissió aquesta se pues, convoca amb bona fe. Eh, la veritat és que no és una comissió eh, per fer-nos la foto, sinó que anem a tractar temes que, que a vegades són paliaguts i, i són, la veritat, són conflictius. I la veritat és que eh, l'informe de la de les 44 cases ha estat, és un informe molt exhaustiu, ons ha fet una radiografia profunda de les 44 cases i la veritat és que no és el típic informe per fer-nos la foto, sinó que hem detectat la problemàtica de cada, la l'ecosuística i la problemàtica de cada una d'aquestes 44 cases a partir de tenir quina és la, de quina malaltia eh, patim doncs a partir d'aquí intentarem posar les solucions convenients però sí que és veritat que avui que vegin que això no, no comissi per anar a passar el temps, Ahí és veritat hi havia 7 punts a l'ordre del dia, més prems i preguntes més propostes, òbviament eh, per la densitat del tema la reunió es va allargar i per la, la petició crec, popular doncs vam acordar no esperar els tres mesos eh, amb la qual havíem marcat la periodicitat de cada una de les reunions, sinó que en convocarem una a finals d'aquest mes perquè a principis, a principis mitjans del següent mes podem tornar a discutir. Amb el qual home, a mi personalment és un tema que em preocupa eh, molt, que agafant, eh, ho estic agafant com un tema personal i la veritat és que no fem les comissions per, per fer-nos la foto, sinó que jo crec que estem treballant i davant en aquestes comissions. Sí, senyor Montfort, senyor, senyor Font, senyor Mata, senyor Casellas. Sí, senyor Gal·les de en, en referent a Ramon Reig, quina previsió hi ha, ja això es va comprar i no n'hem parlat mai més i m'agradaria saber el govern quina, és, quina intenció té, o, o si no en té, en fi, què voleu fer-ne? Bueno, referent al Ramon Gersret, s'havien estudiat diferents possibilitats, ara mateix no hi ha una proposta concreta. L'última que vam valorar en el moment en què vam fer la, la modificació puntual de, del pla general ara per, per, per possibilitar aquesta ubicació del, del càmping que es projecta fer justament en zona colindar, havíem valorat si eh, en aquest moment podria establir-se algun ús o alguna vinculació amb el càmping del, del costat, però realment projecte concret no n'hi no, no ha. senyor Homero Sí dues coses eh, un prec primer, que abans no he pogut comentar res el senyor Godoy sí que l'emplacem doncs que, a veure, tot el tema que s'ha parlat de, del conservatori sí que, per exemple, va haver la Bela comissió informativa jo no hi, era, hi els meus companys doncs jo crec que un tema que era molt important també havia que la pena que es comentat en allà, no? Perquè es que fer doncs primers preguntes a tota la resta del grup, no? I és que ara s'avantans en aquí, doncs, bueno, una altra vegada doncs ho tingui en compte i ho faci doncs, doncs, de millor manera no? bé, llavors eh, és una pregunta, a veure sí que és un tema que ja es va, ja s'ha portat a veure la premsa, avui va una mica doncs, de, de comentaris de premsa però crec que és un tema bastant important i bueno, eh, es va haver una carta que era del, del, dimar del dimarts 12 d'agost, que el grup del grup municipal de, de Ciu allà, llavors deia doncs, que el grup del de Partit Popular doncs, judicialitzava judicialitza, judicialitza, va molts temes i a més a més, doncs, una cosa bastant greu que té bens deia, doncs, sobretot i el Marenges és al la seva portaveu doncs que difamava bé, jo també m'agradaria aquí doncs, eh, ho dic aquí al ple perquè així costaran pactes i així també doncs, bueno, doncs la premsa i els mitjans de comunicació ho podran veure, si realment és tot el grup, i vostè que l'encatsala que considera que sí, que el grup popular i que la seva portaveu, sobretot, difama no? eh, o sigui m'adreço a vostès que diguin aquí que ho aquí públicament i que diguin sí, vostè difama i a més a més doncs, eh, sobretot vostè no? però a l'Anda sí que li diré dues coses només, eh, no tenim re... Bueno, aquí crec que ja ha, bueno avui no hi és la Sònia Trilla que té més a pocada, però hi ha el senyor Toro i el senyor Pere Casellas, nosaltres no tenim res al jutjat, o sigui d'entrada vostès sí que menteixen, perquè nosaltres al jutjat no hi tenim res, o sí sigui, que tenim altres ordres com poden ser doncs antifrau, fiscalia... Dir, no hi tenim eh, judici, judicialment com diuen aquí, no hi tenim rais, o sigui, primera cosa que no és veritat. Els temes que han portat, dir, els temes que han portat que ja és de tot sapigut. Vostès saben que han sortit aquí, bueno, pilots o, eh, de de de, bueno, de papers i d'informació que han demanat Eh, doncs, aquests òrgans, no? o sigui, primera qüestió o sigui, vostès sí que falten a la veritat, no jo perquè ja te, no, no tenim aquests temes després alguna error tindrem perquè bueno, alguna cosa que hem anat dient doncs, bueno, doncs, al final també s'ha compartit doncs, amb una veritat no? però sobretot, ja li dic, el més greu és que vostès diguin d'ifamar Dir, i que publiquin aquí una carta perquè això no és una cosa que doncs, bueno, el periodista doncs, ha pogut, no ha entès prou bé ha canviat, no? vostè ha dit els han entès no, sinó que està, és una carta bueno, aquí firmada, no, jo normalment quan explico un article sí que poso el meu nom i el meu cognom aquí vostès deixen anar el grup municipal això ja demostra no? però sí que m'agradaria doncs, que aquí tots tots, excepte la Sònia que no hi és doncs que diguessin sí diguem que sí, que el Partit Popular i sobretot la senyora Maria Ângela Almedo difama, perquè podem llavors què faré jo eh? o què farà el grup o què faré jo directament que ho digui aquí públicament, a veure si vostè és capaç de dir que sí, que el grup popular Maria Ângela Almedo difama No sé quina és exactament la, la pregunta però li puc assegurar que aquesta és l'opinió compartida del grup municipal de Convergència i Unió i el que diu exactament és el que pensem no, no. Així l'he contestat no, Sí, no, m'agradaria si sí, em permet que digui realment la paraula, aquí tal com diu la senyora Maníez meu i el grup del Partit Popular difama, que és difama eh? a veure, repeteixi aquesta paraula, jo és el que voldria sentir o sigui, eh? però que no s'ha sapès la contínua retirada senyora, de la difamació senyora, de la difamació i de no i sabrà restrició. el que pensa el grup municipal No, no, per què no? De Convergència i Unió, m'entén? Tots i, i cada sí, un sí. No hem fet aquest comunicat una sola vegada i no en farem més perquè ho farem una sola vegada i no entenc aquesta susceptibilitat quan vostè fa mesos i anys que es dedica a fer articles aquí, al Diari de Girona i no té respecte per res i per ningú. No entenc per què expressem una opinió de grup una sola vegada i es posa d'aquesta manera, sincerament. És la nostra opinió, vostè la pot creure o no la pot creure, però de la mateixa manera que no li diguem a vostè el que ha de fer, no ens digui a nosaltres el que hem de fer. Això li dic. Jo mai he dit el que han de fer el que han deixat de fer. Només aquí li demano que vostè digui aquestes paraules, ja ja tallaré perquè aquest tema ja, queda, ja ja cau per si mateix, i vostè ja cau per si mateixa, realment vostè, o sigui, creu que la Porta Déu Maria Andrés Olmeda i que grup popular el que fa és difamar, d'ençà que està en aquesta juny, està difamant. I que la resta, jo m'adreço als altres, els que estan aquí, que t'hi diguin sí considerem que vostè di difama. Només li he això, o bueno, que ho digui vostè. Home, si vostès ho han escrit, no costa, a mi no em costa res. Jo li dic que, jo sí que li he dit que és una mentida, I que nosaltres no tenim res a cap jutjat. Aquí sí que li he que és mentida. I si no me demostri que tenim el jutjat, no, ve no veus que no ho veu vostè, això? No, a la de vegades realment penso que és ingenua, perquè sí, va portar les coses a Fiscalia, portar les coses antifrau, vostè té una finalitat concreta o no? I va perquè passava perllà i entra? Aviam, és que... En fi... Una pregunta següent. Senyor Casellas. Sí, gràcies nena, perdona Inè, que és que estava una mica distret. És en relació al semafòric de l'edifici Jaume Jaume I que del projecte que hi ha previst hi ha una part que els veïns bueno, com a unitat de propietaris en definitiva les obres han de començar d'immediat a veure doncs, si, si hi ha hagut algun canvi en el projecte, si es pot donar alguna mena de satisfacció als veïns per allò de l'aparcament bueno, en definitiva si, si es farà alguna, algun tipus d'ajust que, que pugui satisfer a tothom You <laughs> Sí, a eh? la crulla semafòrica del carrer per Lligat, amb l'administració de Salvador Dalí que vàrem decidir que començaria les obres ara el 15 de setembre per no començar a finals de juliol i quedar parades a l'agost, realment a part de la crulla semafòrica hi ha una adequació del, del que són voreres i accés al carrer que afecta a la part, un tros de la part de, on parquen els cotxes davant del, de l'edifici Jaume I va, de, va venir el president de, de la comunitat, va parlar amb el senyor David i amb mi, i va Vam quedar amb el senyor Ludovic que havíem de veure exactament aquest tros on aparca eh, en els vehicles. Uh, sembla que formalment no està cedit encara, o sigui, legalment no, no està cedit com a via pública s'ha vingut utilitzant lliurement, però bueno, que es construïen els edificis i la, la part comunitària privada, doncs sembla que no està cedida per tant s'ha d'acabar d'ajustar aquí el, el president de la comunitat va fer una manifestació concreta en relació de que no li, que de on volia que, que es col·loquessin els aparcaments de manera que no, que no entorpissin ben bé la sortida de, de l'edifici i això es va comprometre al gerent d'organisme i, bueno, jo la meva paraula, diguéssim, de que s'hauria d'arreglar de, de abans de, de que es faci l'obra. Senyor Borrego. Sí, Gràcies, presidenta. Al ple de mes de febrer, el dia 4 de febrer, 7, li vaig fer una sobre el refugi de la plaça de Drà. Si no recordo malament, que tal com l'acte, vostè va dir que es procediria un tancament una planxa de ferro o algú perqueixis d'aquesta manera, sempre que es pogués eh, visitar, es pogués visitar, però crec que no es faria, no es faria ja la, la, la, el que es volia fer eh, una visita eh, pública. D'això fa set mesos, exactament, set mesos. Durant tot aquest temps hem tingut que estar en eh, aquest, aquestes obres d'entrades, amb en unes valles, i ara actualment en un estat d'aturable. A una banda, el que ve de la característica de roses, eh, a part d'herbes i no sé si un palet de fusta, a banda que certament ja a banda de, del Caprabo, podem observar de tot, pots de beguda, papers, d'rotici en general, tot el que va tirant la gent. Això, aquest estiu, que han tingut un estiu dovent, no per bo per la ciutat, per han molts visitants, tot el que passava per aquí, i a la plaça de Grau, una no? plaça que s'ha agradat i està molt bé, veia aquest paisatge, entre cometes. Aquesta ciutat des d'Anaïs hauria d'observar aquesta vergonya. La veritat que no sé quin pressupost hi ha per tancar-lo. No sé, ja vaig demanar-ho i tampoc no sé si ho vostès. Però clar hem de contar que posem per fer les pinturetes d'aquelles que tenim a terra, que encara no sé què són, no que sigui en brutís, però dir que és pinturetes que això és una marca que ja ens quedarà allà però jo asseguro que si no ens maréssim el primer que faria seria treure allò però que és una vergonya que tothom vinguin a aquesta ciutat i vegi un pintat i no sabem de què i els textos ens van costar 18.000 euros altres gastos que comencem a mirar els 8.000 euros que s'han gastat en 14 textos al carrer Nou recentment per tant anem sumant no sé el que costarà però sí si el que no costarà seria treure de les retxes que ho serveix, netegi i no ho han fet en tots aquests mesos Inclús, vostès no han passat canvi. però ja dels 12 regidors de Convergència i no, no han passat per la plaça del bar i han mirat la barbònia d'ella no sé que ho veu cada barbònia i a sobre encara, ara ens venen que el dia fem les viles fluides Bé, anava jo a parlar la qual es Facebook i no m'ha dit, però això seria la vila i només això o sigui, a veure, o sigui, tenen la barra de fer això no han pogut netejar això o si sigui, tothom passava per allà i no han pogut netejar tants s'ha de netejar 7 mesos i que ara no han fet absolutament res vostè parla d'altres diaris però jo hi una altra cosa que també és una vergonya que ja vam dir ho quan vam dir a aquest grup i constància en, en comissió el tema de la muralla de la plaça de les patates se'n recorda que vam ser molt reiteratius i ho vam dir nosaltres -nos al geriment d'organisme no seria millor aquí posar un vidre, algun plàstic, no, no, no, no, no perquè s'entela home, perquè hi que passa aigua i no s'entela no, no, no, no hi ha cap sistema Ja ara, vostè, que per cert, en vés de dir-ho en una comissió o que fem comissions, se'n van a la premsa no nosaltres, som vostès que se'n van a la premsa que ens agraden molt mal, diu que ara ho protegiran amb un vidre i uns bancs de ventilació mire que nega seguretat, no l'havíem tipat fins ara Però, diu, ara sí que ho han trobat aquest sistema Sí. Tenim un gerent d'urbanisme que cobra 6.000 euros i no pot trobar un sistema per ventilar Quan nosaltres estem dient si sí, si sí, no, no cobra 6.000 euros Si no, no heu trobat un sistema En el món no un sistema per ventilar I quan hi ha altres sistemes És dir, ens hem gastat unes escales, una brana I hem tingut de constar la notícia que ens hem sentit I ara trobarem la brana, les d'això, ens quedaran les escales suposo, i quedaran un llap I de pas suposo que com un altre grup ha demanat si final posen també una plaqueta per dir que és això, perquè clar, la gent que visita aquesta placeta bueno, veu una muralla aquí, però clar, diuen dir, bueno, això què és això? Allà hi ha ni una trista plaqueta, una altra vegada, la feina que et mostrat al doble de calés, perquè ens ho regalen, bueno, però que veure si em donen alguna contesta d'aquestes coses que pensen fer-hi. Jo bueno, he entès que preguntava per, a la, per al refugi, per les entrades. Bueno, les entrades, que les portes estan fetes tal com es van encarregar, estan pendent de col·locar i tampoc municipa la brigada municipal, municipal i acabi, les obres que està fent a la plaça del Ramon Montaner, d'acord amb el seu pla de treball, seguirà i col·locarà les portes al refugi de la plaça del Glà de l'Ajuntament. Respecte a la muralla de la plaça de les Patates el que farem allà realment és col·locar un vidre amb ventilació i al respecte li vull dir que qualsevol millora tècnica que es pugui aplicar a qualsevol banda de la ciutat i que en el temps vegi que existeix i que és factible s'anirà practicant i les coses no són immòbils i qualsevol millora tècnica que vagi sorgint nosaltres, si podem, l'aplicarem. És, és una, una resposta. una bueno, meva petició de que a veure si demà mateix es pode netejar de la parcel'edat. suposo que es poden aquestes aquestesretxes i netejar-lo crec que Això no suposarà no sé si us serveix tindre molta feina, però jo crec que no hem estat set mesos amb aquesta vergonya i suposo que es podrà fer del mateix. El tema de la muralla bé no vol patir sí però suposo que ho fan perquè jo és un sac de merda, de brutícia que això es va dir i ara posen la solució que ja es va dir en el seu moment i que ara més ha sortit bueno, eh, espero que almenys la del refugi eh, sigui més ben fet però sí que demano, insisteixo en que, que, Felip, que això demà mateix es pugui netejar i que digui un mica d'assentat gràcies Alguna pregunta del bon grup? No hi ha més preguntes? Sí, senyora Almeda. Sí, és per al senyor Sergi García, a veure, doncs, l'emplaço per al tema d'anar a visitar, doncs, tots els espais municipals, que, bé, bueno, espero que ara, doncs, passat ja el gos, eh?, ens pugui comunicar com vulgui, doncs, anem a veure, eh? Gràcies. Uh, preguntes, senyora, el vostre grup, teniu alguna pregunta més? Ja estem, doncs s'aixeca la sessió.